الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدو في انفسهم حرجا مما قضائط و يسلمون تسلیما صورت نصاش و روحا پده کی بیان دا اصلاح دا معاشره او صورت دریسیو اولئیسا کیش پارا ساختام درائیت دا, دا پارا ندوئیم ایسا دا آیت نمبر اٹھاوان نشورو پده که اتا آخکام درائی د سیاست مدنی چه حکمران دی پده اتو اصول و, و سرا حکومت کوي یو حکمران تا دو چه حاقدارو تا دخبل حق او ریت لدی خبال حقوق ورگی او فیصلی دی پا عدل انصاف و قرآن و سنت کی نو داغی پزیمن که ترغیب ورکڑ و اطاعت امیر ته چرکل حکمران فیصلی بعد انصاف کوي او حقوق سباری ریت تخبال حق ورکی نو دادا سی امیر اطاعت پا کار دی بی زجر شروع کڑی و منافقانو تا چایی و قرآن و سنت او عدل بان اخپل نه کوي نا قرآن و سنت و زیبان دی فیصلی تاغوت و غیر اللہ تاوڑی نایلا زجر و زورنی فالا و ربک لا یومینون سره شرائط د ایمان بیان کڑی ادری ایمان خدا دی جو مومن فیصله ده الله ده رسول په قانونو کی او ده پیغمبر په سنتو کی دویم دا د فیصلین آباد د عمل آباد رستو خفنی دریم دا بار بار په سنت باندې فیصله او عمل کای صرف یو وخت نه دا درې شرایطو نه د ایمان بیان په شرط دانی نو فلا وربیک دایو مينو د مومن نشکي په سوال او انکه تابنا کې هم زجر دي چې دا شرطونه د ایمان دي الله په مومن باندې د پیغمبر په سنت عمل او د پیغمبر په فیصله باندې فیصله کول لازم کړي کدا نه کوي نو ایمان یې ناقص دی وصل اللہ دے آیات کے فرمائی چوکورا ما خود دوی تا صدون سخت حکم ندے کرلی ما خود ارتدانی دیوی لیلکہ دا بنی اسرائیلو چی خپل زان و وجنه یا دا کورونو د کلی وطن نعوزے دا گران خبروا د پیغمبر سنت عملی کولو فیصله پاغی کولو خواسان خبر او دی بیا بیاہم دا عمل کے نرابنیو ولو انا کچرتمگا کتبنا فرس کرده ویاله ایم پا دی بانده چانی اختلو انفسکم واجن اخپل زانونا لکا پخوانو بنی اسرائیلو تا چه حکم شگو آوی خروجو یو باسه اخپل زانونا من دیارکم دخپلو کورونو کلو وطنونونا نو ما فالو حداکار بنو کرده الا قریل منهم مگر لگ پدوی که لگ لَقْ مخلصین بو چایی بتابیو اور اکثر با اند اللہ دا حکم پورا کرے چھوے نو خدا نہ سخت حکم ہمے وردا نہ دے دی. حکم خدا دے چھدا پیغمبر اتھ با کے ولو انام کو چھ ری دی فالو او کی ما ہوا یعز نبیہ جواز و نسیت کی دی تے پا رہے یعنی دا پیغمبر اطاعت او فیصله نلکان خیر الوم خام خدا و بہترئی دی دا بارا وا شد تذبیتا او دې رضیہ توبۍ خپل خپل ایمان کې او خپل خپل اون کې وي د ایمان په دی سر وي ایمان مضبوط د پیغمبر په فیصله فیصله او د پیغمبر په سنت عمل سره خپل پیدا کی وي ایمان او دین کې دویم وای زن پدغه وخت کې راتاینا قوم ور وب قوم دې تملد خپل طرف اجر عظیم اجر ان دې ور له الله ور اجر ملي وا حدائناهم او نکبت نکب کو دوی سرات مستقيمه بلارنیغه بنیغه به یک نو استقامت اجر عظیم د دین او د ایمان کلکوالی دا پے اتباعا سنت د پیغمبر فیصلہ فیصلہ ملوی او فیصله باندې فیصله کولو سره ملایوی او چاچره پیغمبره تعاتو کو سنت عمل کو عمل کرا وس فیصلے دا پیغمبر فیصلہ پیغمبر فیصله کړه نو اخرت کې به تاسو ملایي وي وی اللہ و مایوت الا ور رسول سو کتابیداری ده الله تعالی دا رسول د کی فولای کلا کسان مالذینا او خلکو سره وی اخرت کې انام الله علیہم چې الله انعام احسان کړي ده پاوی من النبین یعنی پیغمبران او صدیقین او رشتینی او شھاداو شیدان او صالحین او نهکان باحسنؤلاء او خدیدا خرق رفیقا په دوستانا کې الله باور تا په قیامت کې دام دیو شهادو صدیقینو صالحینو مرګرتی او معیت ورکی دا په اتبا د سنت کو په سلی د پیغمبر باندې ذالک من ذالک الفضل من الله دا فضل او مهربانی ده د الله دا, دا, دا طرف نه چې دا مقام چاته ميلو شي خدا مقام ميلاوي دو پي رسول وكفا بالله علي ما وكفي بالله علي ما یا يا ايو الذين منصر اس دويم حکم اول حكم بيان شو چې حکمران ما فيصلي عادل انصاف کوي او حقوق با حقدارو تسپاري نو دويم حكم کله چې ملکي فیصلے په عادل انصاف وي رایت تا خبل حقوق ملاوی دل نو دویم نمبر ذمداری او کار د حکمران بسی تحیط القتال د جہاد تیاری دویم کار با حکمران پا ملک کی فوجی او جہادی نظام جوڑی د بنیاد ولی دا مخ د عوامو عوام و ضرورتو اس دا عوام و دا ملک حفاظت تے نو د ملک و دا عوام و دا حفاظت دا پارا فوجی نظام او جهادي نظام جوړول د هغومران ځمړایي دا فوج به منظم اسلحه به برابرې د جهاد لپاره به تیارې کوي فوجي او جهادي نظام به برابرې یا یو الزینا منو ایمان والو خذو حذرکم واخلخ پلی وصلې وصلې والے مطلب تنظیم او دی دي فنفیرو او زای چې کله ضرورت صوباتن دلی دلی غړ غړ جمعتون اوین فیرو یازه جمیه ټول کلا ضرورت ډلی ډلی لاړ شي چې کلا جهاد فرض کفای اوین فیرو جمیه یازه ټول د سیلما چې جهاد کلا فرض عین ځکه کلا داسه حالتي چې په لګو کسان باندې د جهاد کار کیږي او د دشمن مقابله کیږي په دغه وختې چې هر فرځ کېفاوي نو کو یو جااتته یو ډم زیات دلاړ شي د ټولوغاړه و خلاصئ خو کله داسې چې نفیر عامی یعنی ضرورت دی پهلوکو کسانو مقابله نه شي کې دی عام میلا نو شي نو بیا په ټولو فرځایناغ دو حالهته اشاره وین نه کوم او به شکه بعضې په تاسو کې له منغ لا یو ان چه رستو کیگی دا جهادنا یا نور رستو کی دا جهادنا دا متعدی او لازمی دوار رازی خپل رستو کیگی یا نور سستی او رستو کیگی دا دا منافق حال لی منافق نخپل جهاد لزی او نبل پریدی پاینا صابت کم پچر طور سی گی تاست مصیبتون سم مصیبت منا شکست ک مؤمنانو ته میدان کې شیکاس ملوشي تکلیف ملوشي شهادت او زخمونه ملوشي نو قال دا منافق وایي قد انم الله یقینا نحسان کړي دی الله علیه په ما باندې اسلام اكون چې نو مزه ما هم د موجود دی وي خدا چې زو سر نوم یني اوس به زم مړوي نو ګور د jihad نه پاتې کېدل ته منافق انموایسان وایي دا منافق کای اوسم عوام جاهلو کیدا کوي چې د الله د عذاب د دا الله د دا نافرمانه د الله د خابګانو د شریعت او قران سنت نه خلاف کاربوشي دا وی ادارې باندې د الله حسن ډیکټرانډمان وغیرہ دچي انټرویو وغیرہ تاسو کتليي اخباراتو کې نو دم بلګي پامه د ما, ما باندې الله ډېر له فضل ادم توبته فضل ووی بي دي نه تفضل ووی نو دل تا منافقم فضل ستا چې چه جهاد نا پاتشوی د خودر لی این آم خدا چه زو اثرانو مل باوی نو منافق ترک جهاد تا بی دینی تا دا اللہ فضل وی ولین صابکم او بچر تاور ستاوست فضل فضل فتح غنیمت من الله دا الله دا طرف نه نلی انلی اقولن خام خاده بیاوی پخلی وی سوی سو اروز تو رضی علی تنی اما خاده وی مقوله رس داد د پخلی وی وی کال لم تکون بینکم گویا کی چنا وستا سمنس کی و بینو زد منس کی موادت س دوستانو په جنگلو دا سی خبره کئ توې جوړه مخ کی نه پیجن ده مخ کی سر تعلق او رابطه نوا سو وی لیقولن دا وی یا لیتنی حای ارمان ده کنتم اهم چه زوی دوی سرا فافوزا فوزن زیما او کامیاب شوی په کامیابی لوی که چرت فتحوش مالی غنیمت لاسترائش دیوی حا... حیرمان چه زما سره مام ډیر مال و غنیمت و سکورت روڑه وی او لوی دولت و عیزت می روڑه وی اللہ وی دا سی خبر کئی تاوی جوڑی تیو مخی نپیشن دادوی چه و جیاد لطل تا تا پتنو تلی باوی کر نو مقصد دا چ منافق صرف د غنیمت او د دنیا د پارا ارڅخه ای فالیقاتل فی سبیل الله د اوس دریم حکم دا رای د پارا حکومت او حکمران د پارا یو څو فیصله په انصاف او عوامت ته حقوق ورکول د وین القتال د جهاد تیاری او فوجي نظام برابرول نو درم امر بالقتال دریم داله چې حکمران لا پکار دی چې کله ضرورت شو نو امر بل کې حکم وکي حکم بکېږي چې زهوزه اړه رو حکم فرض ضرورت نو فوج با او مجاهدين به تیاری ااو jihad او وباس صرف تیاری وني تیاری هم د jihad د پاره بنیاد ده فوجي نظام د پاره چې په پا ملک اصله تیارش حکومت تیار ک اټم جوړ کی دارن خناخ عسکری او جهادي قوت حاصل کی دا د ملک د پاره عامم ضروری ده او د اسلام او د شریعت د طرف نه دا، اهم ذمہ داری ده نو پتیبان دی الحمدلله زمو مل پاکستان عمل کی. کی دا, خور بس دا خبر خبره پر صرف د قاعده کیدا تحیت ال اطفال خو پر سیدا دریمه خبره دادا چي आवाजي تیاری نه ده کنا چې نو بیا به د جنگ حکم امي نا سينه چې ټم تیاروا فوجي نظام برابر وا خو جنگ مکوا نو بیا په څ سره سټولولاله اټمم جوړ کړي سټو به خان اوکه نور کو کفار راځی کار سره راځي چې کفار سویا به منو نه نه دغه ما خبر ادا چې امر بالاطال د جهاد حکم به حکومت ران کوي حکم بکای چې زیاوس جهادو کې چې کله فرج فال یو قاتل پس جنگ دیو کې فی سبیل الله بلارد الله کې الزینا خلق یشرون الحیات الدنیا بلاخرا چې خرسئ یشرون خرسئ ژوند دنیا بل اخرا په مقابل د اخرت کې سم اتلو داسې مجاهدین او فوج تیارو الغواڑی چاوي دنیا باندې اخرت له ترجی ور گئی داس خلک تیار مطلب دا شي دنیا پریدي سر ور دا اخرت د پاره د اسلام د پاره د ملک او قوم د پاره و یو قاتل فی سبیل الله او څوک چې جنگ کوي دا الله پلار کې ف یقتل او جلیش او یغلیو از غالب شو فصو فذر دینوتی ه چور وکوم د تاج نزیما جر ډیرلې و مالکم لا تو قاتینو فی سبیل الله دا بیا ترق د جهاد ته جهاد کوي ولی داسي ملکونه شته داسي علاقې شته داسي زینش ته چلتا مسلمانان کمزوري خزیناری نه زنانا اغا په تکلیف تیر کافر دلاس نو دا قوي حفاظت دا وی د کافر دلاس نه ریسکل دا چیرې دا ذمہ داری د حکومت او ادارې دا ذمہ داری د مسلمان وهمالله کو موسیدي تاسو له لا تقااتونه چې جګ نه کوی في سبی الله پلار ده الله کې والمظافين او کمزوری منرجالې د سړونون سا او دښځونهبلویلدان او د معشومانونهله ځنا کسانې او خوولونه چې وي ربې زمروربه اخررجنامو اوبا س من حاضې طریتدي د د ملک نه عظالې چې ظالمان دي دد اوسیدون کې اغه کمزوري خزي سړي بډاګان چې دا کافر د پنځه دلاندی ايپه ظلم زياده کوي او دوتلو او ددين اخلاصي سلار ولن ورزي نو الله ته وي الله تم ديني اخلاص کي او وجل لنا الله او ګرځه مولا پارا ملدون کا خپل تر ربنا وليا سوق معاون وځل نن او ګرځي مولا پارا مله دونکو خپل طرف نن سیرا سوقم دادي دا حالت مکه کې هجرت نه بعد هجرت شو نو مکه کې دا حالت چې سکهسان پاتش او وی هجرت نه شو کولی زنانه وي ماشومان او سبوډاغان ضعیفو نو دا دواګانې به کولی نو الله دا غیده پاره تنظیمو کو مکافات اشوا د مکی جهادو شو الله دغه ظالمانو د پنځه نخلاص کړه دغره تر قیامت دا, دا, دا الله حکم دی نو کاغه کشمیری کاغه مطلب بوسیاں کاغه هر د دنیا ملک لري کافر په مسلطه کافر پنځه کې راغلی الله وي دغه مظلومانو د خلک چه داغی سو کیار مددگار نشته و غدا چه غیوی ده دیوجه نا حکومت توی پتاس و فرض دی ده جهاز لانوکه و دیر اخلاسه خداسه حکمرانان با ایمان بیدی نا چه ده دا داغی دخلاسه دا لو خسکه بلکې خپلا ورلا ورکیان داوالا خز ورکی سڑه ورکی داوالا دا, دا دیشگرد داستاس دا و مطلوب مجرم دی نه دا با سو حکمرانانی پری و سوکس ملو لا <اللزين> مدارري دا ده چې داسې خلک را خللا کېنه آمنو ی قاتلونه في سبیل الله دا بیا ترغی د چې حته او کسان چېمانې راړ د یو قاتلونهغا چنکې في سبیيل الله دا الله پلار کې والله ین کسان کفرو فرو کافر کافردي یو قاتلونه ووی چکې في سبیطغود پلار د غیر الله کې یا پلار د سرک شوکې یا تاغود په کوفریقانون غې جنګ د کوفریقانون د پاه د مسلمان جنگ د الله د دین د الهی کلمت الله او د شریعت د پاره او د کافر جنگ کفر قانون د پاره دی نفقاتلو ائمت الشیطان فقاتلو اولیا شیطان نو وحش دوستان د شیطان د شیطان د دوستانو سره جنگ وکې ان قاعده شیطان او کته داوي حضور وردی دی ټیکنالوژي دی دی او سره دا وغيرها وغيرها وی ناکی دا شیطان بے شکل تدبیر دا شیطان کان زیفہ دے کم زورے دا الله به زوری اللہ بے زور ماتی مقابلی او مقا... ماتی د الله مقابله کې چې کے چکل رائش شیخ الاسلام ابن قیمم بے اوزائی په فا قصید انونیا کې چې لا تخش من کدل عدو و مکرہم فاللہ ناصر عبدهی بے امانی وی دا شیطان او د دشمن د م کو فریر نهېږه ځکه الله د خپل بنده ناصر د امن ورکي فجندو اتبایر رسولې ملا کتون وجننودو هم فاعسا کې روشیې و ځکه د الله لښکارې د پیغمبر د طويدارو لښکارې فرشتی وي او د کافرو لخکرې شیطانانی نوشاطان او فرت مخله چرت کې زکوه اینا کئی دا شیطانی کان زید عالم تر ایلاللزین قیل لهم دا بیا زجر دا منافقانو تا منافقان پا جیحاد کی مسوستی کئی لکسی گئی چه منافق لزجر ورکو پا قانون کی سوستی کولا پا عادل او پا قرآن سنت فیصلی نو نوی دا غصی دا با ایمانا جیحاد کی مسوستی کئی عالم تر ایتنگو ریلاللزین اکسانو تا قیل لهم چویلی شودی کفو ایدیا بند بنکه خپل سنا فلحال د جهاد نا واقی صلات او پابندی کوی دمانځ واتو زکات او ورکوي زکات دا حکم دا د مکه د هجرت نه بعد د مدینه په اولو روزو کې نو مدینه کې اول اول کې منافقانو کنا نو ویل شی او ته جهاد لامکوي فرض نه لې دی جنګ کول پکار دي منافق او لچقبالي الله او ته په الحال جنگ مکوي صبر کووي جهاد به فرش دی بو کې خو فلم ما کتب علم القتال چې فرش او دي جنگ <تصفح> اذا بتغوقی فریق خو یوڑل من همدی کې یو شاون الناس یریده د خلکونه که خشیت الله پشان د یریدا الله او شد خشیا یا زیات په یری کې د الله نامزیه داینه بیا یری منافقان وینمو خو بکی چنګ نه کو چنګ نشاد شئ منافقان دی اورې یریدل اولی تو پونوال کلب جنگی او کلب جیحاری اللہ اوی جی فرشو بیا پشاشو وقالو وی ربان ازمون را رب بلی مکتب تارین الگتال تا والی فرشک پاون بان جنگ فلحال دا فلحال دی را بان جنگ والی فرشک فلحال جنگ نو پکا لگ ودی صبر کردو لولا خرطن ایلا اجلین قریب ولی دی مونگ رست نکڑو ترنیتی نیز دی پوری لگ صبر بیرات کڑیو سروزه چمو خوزان برابر خلورتو آیا سبرون وانی نکی کمی پوری بتاس و جہاد نکوه خلورتو آیا ما تاو دنیا اغا فایده دا جند دنیا قلیل ما مولی دا, دا دنیا دا صبرونه کوي نکوه دا دنیا سمپادی کی ولاخرت و خیرون ورد لیمان اتقا دا غچا دا پار اتقا چزان بچکې د سوستيانة او داله نېری ورات ظلمونه فتیلا او پتاو سه ظلم زیاتې نه کی باغ اندازا د دا طارد کچوري داډو دا کی د دا غبته برابر عین ما تکونو یدرک مول موت او د مرغ د يرینه jihad مپرې زګه مرغ پخپل نه ټره او خامخه خبره اځي عین ما تکونو چټم چیې یدرک مول موت رالان دی وکي را بشی تاسوتا مارغ والو کونتو ماگر کا تاسی ای فی بروج مشیدا با قلو مزبوط مزبوطو کې مضبوط قلا بند کورونی او پای کې پټ ناسی محفوظ کړه هم مرغ برازی مرغ په جنگ نه دی چې تویز جہاد للاړم نو مړ بشم نا دب پخپل کور کم در مدر پسریزی بچ که ده نشه نو دمر د ده یه ری جهاد مپره ده و انتو سیبو ماو که چرتو رسی که دیتا حسناتون سو خوشحالی ده منافقان بل طرف تا دا داسی دی که چرت خوشحالی رسی منا فتحویش بره ملویش نو بیاسه که یا قولو نوی ده منافقان حاضی ده منعند الله دا د الله ده طرف نا ده اللہ طرف نو ده خوشحالی خبره ده فتح نصرت ده اللہ طرف ننیست او لید منافقانو بدی بیانای سم مطلب اصل دابه په غلط نیت وې وې یقولون وای دی دا من عند الله دا خدا الله تر اف نازې فتح او شور نموخه قابل اولای خنو دا خدای الله سه اتفاقی په توګړی نه مونږ چرتو فتح زمو نصیب کې نیښتہ انته سه ومو په چرتو رسیدې تسیه ستکلیف نویقول دی وی ها زیدا من عندك راستاده لاسه دا استاد دا سپیره تو بده وجي فچرتا سنو سانو تګلیب او زید نوذوب اللہ نبی علیہ السلام به یاد او دا دا سپیره ده نوذوب اللہ دا دا د لاسه مونږ ته وی چې موږ وکا او د مونږ نه مناله موږ ته وی چې موږ زبر موزا قل ورتوا پیغمبره کول دا ټول کو خوشحالي ده او کوم من عندك الله دا الله ترف ندي دا ټول اختیار الله خوشالی رازی او که غم رازی دا دا اللہ طرف ای فمالی هاولای القوم نو سشی بیده دی قوم لا دی خلک ولا لا یک آدون چی قریب نده یفقون حدیثا چی پویشی په خبره چی خیر شر دوار دا اللہ طرف نده نو دا شرع دا نخصان نسبت به پیغمبر تکی دا دا, دا دا دا دا لاز دا دا دا منصوب بندی سی نوا دا دا دا بصیرت نو وغیره وغیره نو نسبت اغیر تکی وی ما اصابه اصل خبر دادا ما اصابه که غشتات رسی مخاطبه من حسنت سخوشالی غنیمت و فتح نفامن اللہ دادا اللہ سان و منا دادا اللہ سانی وما اصابه که او غشتات رسی من سید ستکلیف مخاطب تا وی نفامن نفسیک داستا دا خپل عمل نتیجی خبر حسن دا نقصان چی رسی نا داستا خپل عملی سو گنابا شیوی سستی با شیوی غلطی با شیوی نداغی پا بینابا تا تا تا تکلیف رسیده آپ خوشی نعمت میں رہو سنو دادا اللہ فضل گنا وارسلنا کور علی گلی من پیغمبر ان ناصے خلق خدا پار رسول پیغمبر دیتا تصبر تو نسبت کئی نہ تو رسول بختورے وقفہ باللہ شہید او کا کی دے اللہ گوا استا پر رسالت مئی تے رسول سوک شتابیداری دا پیغمبر کئی فقدی قنان عطا اللہ دا تابیداری و دا اللہ او کڑا و من تاوالو سوک چوڑے پیغمبر دا تابیدار اے نا فما ارسلنا کا تنیر منگاره این پا دی بانده محافظ ستا کار دعوت و بیانده نور منل نمنل دا خدا اللہ کرده دا دیخ و خدا و یا قولون و دا منافقان طاعتن کار زمون دا طاعت جی منو تابیداریو مو خو علالکلی چرگانیو دا سوی منافقان پا مخامخ و تابیدار منو سچوی وو قولونه دویي تهتون روناتهتون کار زمونږ د تاته منل پهفاضا به و کله چېلاړشي من نه ان دی کا ستا د مجلس نه نوته پټې مشورې کوي تو فتونې اړه من هم به دوی کې غیرره لزی غیر د تقول نه ته پول تاته تا ته تا تا تا خبره وکړي منونته به دا خو چې کله لاړ نو بیا خپلو کې پټې مړه سووکې منی او خلاب منصوبې جوړي خو الله الله یتبولې معذوب یتو نا چې دوی صد شپې پټي جړګي کوي وفارضن هم اختیواړه وا وتوکل اللہ بروسه ایتماد په الله کا وکف وکفا بالله وكیلا او کافرې الله کارساز افلا تدبرون القرآن بیا زجر منافق کې بل کاردارې چې په قرآن کې سوچ فکر هم نه کوي په قرآن هم ځان نه پوي افلا تدبرون القرآن دوی سوچ فکر نه کوي په قرآن کې چیزان په پوي کې وراؤکانا مینا این دی غیر الا په چرتوی دا قران د طرفه دا غیر الله نو لا وجدو خامہ قاذو وموندره وی فی پدې کې اختلافان اختلاف ډیر زیات ډیر لو اختلاف په کې مونده وی خو د قران کې اختلاف نکیدل یا قران کې تعارض تناقض نلیدل دا د دې دلیل چې الله کلام دې کې نی د بنده په کلام کې خو خامخې او په چرته تا تخکاری نو دا واستاده فهم کمه ورنه الله کتاب کې نشه وېدا جاءهم امر من الان ام بلن خد مناکه منافق څنګه چې الله په کتاب نه پوي نو دارنګ منافق د دا امیر او د مشر په خبرم نه پوي دې مطلب دی خبره دی jihad کې چې په jihad کې د اميري جهاد سخپل کوډ ورډز وی کوډ ورډز صداسي خفي خبري خپلې اشاراتي کلهداشي چې د شپې د مجاهدینو کیمپ تا د فوجانو کیمپ تا چرتا د دشمن او د مخالف سیډي چرتراننن انوزي نو د شپې سموځايدين او فوجيان آرام کيه او سسو کې کيه د شپې دې د پارا چې سو د دښمن رانش عملو نكي شيريو نكي له دیو جنا امير د فوجيان او تا او د کسان تا خپل د شپې سکوډ ور سودي چوتا نامې شب وایي نه نامې شب کوډ ورځي امیر وایي چې د شپې تاسو دروان دې आवाज وشو تیار وا تپوس شو نامې شب څه دې نو چې توتا ښه چې دا نو پته بلی کی چواله کدا سره مرګره او کو نامې شب نو څه دا زاده چې دا د بار نارغه له نو کله داسې خبره دارنګ کله داسې وشي چ امیر دشمن له دوکا ورکي لکه حديث کی راضی چې ال حرب خدا جنگ چې ده دوکا دا. نو په جنگ کې چې څومره دوکا کولیش وکاوا دوکا عام حالاتو کې د کافر سرمنه ناجائز ده خو چې کله حالت جنگ شو نو بیا دوکا کاوا غلطه وې خطا نو کله د اسی کی چه دا کماندر د امیر مقصد دشمن له لدوکه ورکولی دا سیوش امیر بار اعلانو کی آم الکا بگالا اودشه امنده نو جاسوس خناستی ناغی اطلاع یوزی چه الکا دوی بس هسا جنگ منگ ارادی دشمن خپل فوجم پارام کیس امانو بسودشه اخوی ننام نا لنکه او کله دا سیووی چه لکنن خطرناک اشبا ویخو سی مطلب دای چه ننن دوی سیرادی نلری خو دشمن دا یو سی چه ال تایخو ننن دا عملی سیرادی لری وسی تو لشبوی خنازی چه کی سبا دا پارا ویچه سبا دا وسر جنگو کی دوی ستڑی امیر خدا آواز کئی د دشمن د دوکی دا پارا لاندې کامانډان میرانې کوئی کړي چې ځکه ویم چې امن دی نو مطلب دا چې ځان بهطار ساته او چې کله ویم چې خطره ده نو مطلب دا چې سنیشت خواصلان د فوجیان اولاند د مجاهدین په دی کې چې کم منافق او ناپه دغ د امیر په خبره نه پوهي نو امیر وئ مشه امیر بګاللهاممن دی مطلب دا چې تیار اووس. نو کمانڈر د خپل خپلی دستې فوجیانو ته چې کله خپل خول بارک ته لاړ چې وورې لف امامن دا مطلب چې تییا رووس نو اللاند د ناپویا یا منافق د کمانډر سره جنکئ وا امیر شو امامن د اوته را ته موده کېږه اللهوي د دا منافق د امیر په خبره نه پوهږي منافق پوهږي نه په کار دا غتدا امیر په خبره پوی نشوه نو پکارد چې استانہ کمبره امیران دی اغه ته رجوع کړه د امیر د خبرې سمخ مقصد ځان پوی وا پسې مطلب و هم جاوهم کلشراشی دیتا امرن یو حکم د امیر د طرف نه منل امن د امن او الخوفیا دیری د امن د امن حکم راشي امیر وای بیگاله د امن شوا یا اول خوف د یری چاله کا بیگاله خطرہ منافق س کئ زانپ ہوئی عذاب به خورول کئ پدی خبر خبر خورئی نور لاندے مجاہدینو تے چاله کا امیر شہید امد دوشا اول تیمو دش نو غلط خبر خورئی زانپ ہوئی ددی پزے بولو رد دو ہو کئ چری دیدہ خبر اوڑے وے ال رسول پیغمبر تا مشر امد تا او ایلا اولیل امر مینهم یا اولول امر ته منهم چی دوی کی دي لاندي امیران کمانډران نو الالم الزینا خامخ پوهی شوی وو په دې خبره باندې کسان یستنبیتو نو منهم چې استمبات او تحقیق کولی شي د دې خبره منهم پدوی کې کم چې اهل استمبات دي تحقیق كون کې خلق دي پوهاندی نو کدا خبره وی لوړې وي چوبره امیر سے وی چې امن ده او کمانډر سے وی نه تیارو څه ده څه مطلب ده نو هغه کوهان به پوزیشنه لکه دا خو د دشمن د دوکي د پارا امیر سے وی وی خبره دقیق چې کمانډر وی لعلما الزینا یستنبتونهم پوې شی وو په دې خبره باندې هغه کسان یستنبتونه چې تحقیق کولې شی د خبره منهم په وی کې سوچ اهل تحقیق ایا خبره اوس خو ګره دا خدای جهاد مو قوا کنه د جهاد نه د دی آیات د ظاهر نه سمالو ماشي چې کله په یو خبره پویږي نن نو سبق وَلَا أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ أُولِي الْأَمْرِ مانا په دیسې باره کې موږ ری ابن عباس و غیره په ما حواله کړی و چول العالم اولول امر نو مراد اولو علم اولو استهاد دي نو دغره د تیني فقهي مسله باندې نه پويږي نو سبقه وېدا ما سره اولو الامر فقاهه او يوسه ولي العالم الذين يستنبتون منهم دwiki چې کم اهل استنباط تیر هغه به پويشي استنباطو علاصضي دغه دی مشتہی دیند دی کنه استنباط څه ته وې د استنباط حاصل معنی خود تحقیق ده او اصل معنی استنباط وی لیکي دزمکه د گهراي او دلان دینه اوپر استل پرېمان ده د کویانو والا ماهرین پويي کویان چه څوکي کار کوي ایچی دا سزمکا کیوں تری دی دی دی دو گوری یا سزمکاو کنی ویرد دی دی دی دونو بشتا اتا پتلے گی آگا گہرائی ترسی دغرن فقہام احل استنباد تی تی قرآن سنت دی زائر تا چو گوری نولان دیا گہرائی ورتا معلومش چی دا دی اور حافظ اللہ علیکم چرتنوی فضل اللہ پتہ سو رحمتو رحمت نو لۃ تبعتم الشیطان تابید ایوند شیطان کڑیوا الا قلیل مگر لوگونا نو داسی کوي چې خبره مخ وروه زان پویا وې فقاتل فی سبیل بیا قتال تا د الله پلار کې لا تکلف نفس کا او تکلیف کی ما چو الا نفس مگر خپل ځان وحریز المؤمن او تیز کومینان په جنگ باندې امیر ته وې پیغمبر و امير تا چې تبع جنگه او بوج بزياد پزان راواله مؤمن بارو جهاد ته تر او تازه ساتي اس الله قرب الله يكفا چې بن کې با سلذين جنگ دا کسانو کفر کا او چې کاتيږي چې کل تاسو کې د جنگ جذبوي نو کافر باندې بارو برزيده غی جنگ به ختمي او چکل تاسو وته میدان خالی کې کړي او تاسو کې جذبه د جهاد نه خو بس کافر به زوروري ملکونه بدن نیسی او والله والله شد سخت باسن په جنگ کولو کې وا شد وتنکیلا او سخت په تباہي کې تباکولو کې نو جنگ بم سخو کې او دشمن بم تبا کې خوچتا کې جذبي ميا شفا شفا تن حسن دان يکلو بیان دا جہاد دے دلتم رستم بیان دا جہاد منسکی دا آیات راغے دده آیات لبزی ترجمه خدا دا من یشفا چاچ شفارسو کو شفاعتن حسنتن شفارسخ نو یکلو نصیب منها ویبا د را برخیصه ده دینا و من یشفا چاچ شفارسو کو شفاعتن سیتن شفاعت بد نو یکلو کفلون ویبا دل را برخیصه منها ده دینا وکان اللہ و دی اللہ لکل شین مقیتا پاری و شیبانده نگه بانو قدرت والا اگورا خبره د جهاد شروع او پکیمان سره اړیل ها شفاعت خشفاعات کوي الله به بنده در کوي بد کوي نو د غیبه سزا ملایي مله کې جهاد سره د شفاعت ستالوق یوم ویزا فیتم کلچتا ستا تحیه او پیشکشی وکړي شی بیتحیه تن په پیشکشی سره نو په حیو تاسو هم پیشکشی کوي بیاسنه منها پخ د دینه او دوها یا واپس کړه په میسل دی وی دینه مرا سلام دی چا ته وی السلام علیکم نو ایتوله جواب ورک چ وی دا سلام خبر دا وا کی منز کی رال و رحمت الله او کاغه د غوی له تو و برکاتو انده شو ور پځایو خ جواب ورکو ادا سلام ناله خبره شروع د جهاد وا پکمنز کړه له شفاعت او منز کړه سلام ورک جواب ورک سربت مناسبت اشته ايش چه <تصفيق> القرآن رحمه الله و سلام دینا خبره جهات شروع دا بکره علیه سلام او کیسه بیکولا وی چڑی خزه و دا, دا خزه د خاون چه ده نو دا غنومو خواهن نوم نومو رحمت الله رحمت الله نومو که نه خواهن رحمت الله نومو دا زوی نوم الله نو پختانه دا خزه چی د پختانو پختانه و خزه دا دا خواهن نوم نالی بید بیګنی چې خاون تنوموی نو چې منځ به کاو نو غریبه پریشان هوا چوسې ما السلام علیکم ورحمت الله دا خود خاون نوم دې ګنا نو یې السلام علیکم دا عبد الله پلاړه دا الحمدللہ موری شېل قران به خبره شوره دا د جهاد او پک راغه سلام دین سلام اچو او ځواب ورک اصل خبره دا دا چې دم د جهاد سره تعلق لري فنتار جمعہ د سیوکا چې دازې رس حکم زمو شیخ کوي نو بس په لبا عربت پیدا شي او کنا سلام دین کیږي پکې کې بیا به ربت نه لې ټیک ددا نو وایو چې مراد ني اغم ته مراد ده مفسرین اغم میلي دي خو لا کوم دا و چې د مضمون لا ګول د مضمون مناسب مانا پکاره دیو جنا غرايب القرأن والا مېشفا شفا تن حسنتا بارکه وای نزلت فی الجهاد توګه ټکی وې نزلت فی الجهاد بس مساله هل کړه خو سپدی ټکی چرته سو پوي چې د مشایخو نه قران نیوې ابو شدا سوې او بګیوم دغه د شفاعت او د سلام دین خبره کوي نو قران مبه ربته کی غرایب القرآن والا وای نزلت فی الجهاد د آیات د جهاد په حق ل نازل جهاد په حق له څنګه نازلله نو ترجمه اسووره مئی اشفا شفاعت دلته پمانه دا بیان نه هغه شفاعت نه له مراد کوم چې عام اصطلاحی ده شفارت کول پمانه دا بیان مئی اشفا چا چه بیان وکوا شفاعتن حسنتا بیان خو د جهاد پوښس بیان یې سوک د جهاد بیان یې وک خلکی ته تیار کړل نو یکلو ناسیم منها ویبا دد حساب دی کی نو جه سوج جه الله د تیار تیاری کوونکی او ځین سازي کوونکی ام پکیه چاره دا مطلب جهه سره لګیل و میا شفا شفاتن سییتن چاچه بیانو کو بیان بد خل کی جهاد نه بنکل نو یکلو کیفلم منها ویبا دد باند او بو او پیټه منها د دینه د دې سزا بالا الله ورگی وکان الله ود الله کلشن موقیتا الله پاری او شیوان نه نه قهوان الله پوی او نو دغره اوس دی مجاهد توي شاګر توي تا ته خو استاد بیان کو په جهاد برابر کړي صحیح عقیده قران ته توخو تبو سکے و ایت نارشنو د استاد نزيات کاروکا تغه مطلب دی او زه فیتم چدا فیتم تحیا غس رسالام او د جهاز سرچلېګي نومانه دا دا و ایزا فیتم کله چتا سو جمدی کłeś و ایتم جمدی کłeś حیات تاسو جمدی کłeś پقورانو سنا تو جهاد بی تحیتن بی تحیتن جساس منان و تحیین مراد بدعوت التحیا بدعوت وإذا فتيتم بتحيه تن کله چتا سو جم نکڑے شه بتحيه پجم دی کولو استاد له قرآن توحید او سنت او جهاد بیان کو پدے جم دے کړي زکا چې دا قرآن و سنت او جهاد نمکغه مثال له انسان د سره مړ دین مړ دے ا فمن کان امایتن فاحینا ہو مړی مونږه سکو او او سنت جم کو نو دا مطلب دی و ایذا فیتم کله چتاوسو جمدی کڑے شه به تحیت پجمدی کولو د قران او سنتو او جهاد نو تب سکے استاد او قران او خو توحید جهاد د تو خو نه زینا بس کور کلاړ شه بارام کینې نه نه وایستا بس مداروی فحیو تاسو جمدی کولو کې تلاړ شا نو پخپل کړي وطن کې نور خلق په قران او سنتو او جهاد تازه او چمدی کا سمرہ وی بیاسن منه ها ورا او ډیرخ منه د دینا ستا استاذ ته یو پیدا کړي نو ته تکلشن ولس پیرا کا د استاذ نه ډیر کا محنت مهنت ډیر وکا او ځکه کمز کم د استاذ نه زیاد نشه کولې نو اورو دوه یا واپس کړه په میصل دلی کمز کم د ځان غون ته یو سټه پیدا کک نه مطلب څه jihad سره لګیږي ان الله بشکا لا <سلام> لا <سلام> کولیشن حسیبا پاره او شیبا نه د حسابناک الله ولا اله الا هو داوس او دا دغه د شفاعت د بیان مساله د جن والا مساله اگر پیشکش یو تحیه اسدار چې په دې مسالبه خلک تازه کې جمع دی کې او د دې بیان وکي الله ولا اله الا الله الله چې د نشته حاجت را مشکل کوشا الا سواد الله نه بل څوک لا یجمعنکم خما خراجم وکي الله تاسو اله یومل قیامت فرزکه فرز قیامت لاره په کې چې شک نشته پای کې او من اصدق د دې رښتینی من الله دې الله نه حدیثه په خبره کې دا الله نه بلاخه خبري ولا سږي دا اللہ ری غنتی رشتین خبر والا نشت نو گورا اللہ دا خبر اکڑا فما لکم فی المنافقین بیا حکم دا بیا چې دے بیان د منافقانو او مومنان تو ای منافقانو جودا شاید دا منافقانو غنتی روی اخبلا نکے ای سستی کئی پچے حاد کی فما لکم سی دی تاصل را فی المنافقین چپ بارا دا منافقانو که فی آتین دوڑلی شویئے دا منافقانو بارا که دوڑلی شوئ دا سمونافقان خاص کې سمونافقان دا منافق بارے کې مساله ده دا, دا, دا نبی عليه السلام په زمانه کې چې کم منافقان مدینه کې نو داغي بارے کې حکم داو دا چاغوي سراباد د توري جنگني ځکه نبی عليه السلام صحابه طويل چا چه را د کړې چې منافق نسر وو منافق سره د توري جنگو کو نو نبي عليه السلام وي جنگ د توري مکه وي منافق سره بیا به خلق وي چې محمد ان يقتلوا اصحابه محمد اس را راکي خو فظائر که مسلمان دیکن نو د سر د توري جنگ نشتا د سر به داخلي جنگي خدادمديني دا باشيندگان منافقان دا حکم آن. کم چې د مدینه نه به هر دي نو دا غي بارکه حکم دان او غي سره د توري جنگي اجازه دلته چې دا منافقانی منافقان دا د مدینې نه بار دیو جن مفسرین وای وای دا منافقان چې الذین کانوا خارجین من المدینه مدینې نه بهرو د مدینې نه بهر خاص کسم څه منافقان نای نا سره صاحب کرام اختلاف شن روانه نو نوبازوي و سره جنگو بازوي جنگ نکو خو کلمه وای نو کوم منافقو منو منافق, منافق سره جو جنگ نشتن الله وی ندی بارکه ډلکیږه ما دا بارنی منافقان دي سره jihad وک دا مطلب مطلبې فمالکم سیتاسلرهل منافقین چې په بارده منافقانو کې فایته نه د وړل شوې یو ډلوي جنگ و سرکوبول وی نه کوه هو الله والدار کا سوم الله واپس کړی دی به ما کسبو په سبب د خپل امال دی پرې منافقته الله دی واپس کړی د ایمان نه نوبارنی خارجی منافقانو سر جہاد وک او تريدونا تاس وغاله انتحدو چې دوی ته هدایت او توفیق ورکه تاس او هدایت او توفیق وک معنا غا چا اذر الله چې الله گمراه کړی الله گمراه کړي دین په سمکی اللہ ارگز و مایز ل الله چې الله گمراه کړي فلند چې دلو هرګه پیدا نه کې دل راه سبيلا سلار د هدایت دز دیاں دی الله گمراه کړي ود او واری دا منافقان لو تکفرون چه تاسم کافر کی کما کفرون لگه سنگه چه دوی کافر شویدی دا منافق ستا کفر پسی لگی دلده تام سستی او کافر کئیده فتا کونو او تاسو شه سوان برابر با کفر که ناوی خستاسو دی ایمان غلیدی فلا تدخی دومن هم منیسه دوی نولیه دوستان بی سر و دوستانه نکوه حتا ترده پر یو حاجیرو چه حجرتو کیو کر یو حاجی معلومه شو چې دا د مدینه نا منافقان یادئی سو بوری مدینه ترا دا نشوی نی بچ بنی تردی چه حجرت که بی سویل الله دا اللہ پلار کې فین تولو کووڑی دل منافقت نی توبو نوستا نفخ خضون دا سی منافقان بارنی انی سی وقتلو هم وی وجنه حیث وجد تموم چرتم چیو مندل ولا تتخذو منی سیمن هم بدوی کے ولی اندوس ولا نصیرانو سو کم دادی اللہ اللزین ایسیلون علاقوں میں بینکو و بینمی ساق دا اقسام دا منافقانو بیانے او منافقان سو قسم دی وی منافق جنے یو اگا منافق دی او لعوز اوادو معاحدہ شویدان یواغه منافق ده چې هغه د جنگ نه عاجز ده درې مغه منافق ده غیر مهاجر ده نو دا هر یو چې دا حدود حکم پدې یاتون کې بیان ایل الَّذِينَ مُغْرَا قَسَان اِيسَرَ جَنْشتا يسيلون الى قومٍ شدًا منافقان تليري الى قومن داسې دا قوم ته الته پناه غستې ده چې بیان کوم تاسو کې و بیانوم د ایمان سکي میثاق ون وادي دا منافق داسې ملک ته لاړ اولته پنا واغاسته داسې قبيله تلاړ چي سره نو بیا ابي د منافق سره جنگ ني داغه بلې قبيله او د ملک د مواهدي د وجهي لکه د نبي عليه السلام په دور کې منافق په منافقتو کو بیا به قبيله تلاړ انتبه پنا واغاسته نو سره مواهده وا نو بس وی جنگ مکوي ځکه د دي خپل بل مواهت مواهد سره سكي مواهده خراب یعنان سوا مثلا منافق ده او دا پاکستان معاحده د چین سره او د چین کی پنابا غسته نوست جنگ زکنیش ده بیا چین سره معاحده خرابی داید او جاو کمی عراشی دا منافقان تاوستا حصر صدورو هم چې بنشیوی دا دوی سینه او یو قاتلو کم دا جنگ کو لستاو سره او یو قاتلو مقاما هم یا جنگ که اخپل قام سره دوی مدل داده را غیر او د جنگ ناجز ده و یه را زمان ده تو بای جنگ نکم ویده سرم سموهاید یا تاثره نه جنگیگی ده خپل قوم سره جنگ ده قوم سره مقابله ده او تاثره پناه واغسته چی بس دیزه نه جنگی دی با جنگیگم روی بای جنگیگ واسه خنانده چی دشمن ده قدمشی پا دشمن پا با دشمن بانی دشمن و خلق و خقه برا والان شاء الله چې ریکو خوي دا الله نو لسلطه هم مسلط کړي وي مسلط کړي وي دا منافقان علیکم پتہ سنو فرقات فل قاتلکم جنب کوتا وسرا الله وګوره جنگ نکي د جنگ نږدې ستړي نو خنره بس تمه تاسو مو آئے ولی کله جنگ نږدې ستړي شې نه وي او تاسو جنگېد ته مجبولنن وسره جنگېدي نو, جنگ جنگ نو خنره چی فَإِنْ نَزَلَ هُكُمْ فَجَاءَ تَسْتَأْسُونَ أَدَأَکَی جنگ دسرنک بیارت شو استا سنا ډډه وکړه فلم یقاتلوکم بس جنگینہ کو تاسو سره وال قوی لایکم او پیشکړه تاسو ته چې بس صلح نو فما جعل الله ون دک رسول الیکم استاسو علیم بدیوان سبیل د جَنْ جَنْ جَنْ جنگ جنگ وسرمکاوې هغه به تای وډللا ایسره جنگو کې ساتجیدو نظر ذا چتا سبو مومه اخرینن اور منافقان یریدون دی ورا دل ریای یامن وکم چستا سنا امن والی و یامن قومهم او امن والی ذخل قوم نا په منافقت اسی ظاهرا د يرینا راغ تا دوی بسم الله امن را نوور رزقی نوور رادی کلمہ هر کلو دوتو چی دی واپس کډې شي اله الفتنه شرک او جنگ تا نور نو کی صوفی ها سرکوزی ور زی دیتا دیتا سرکوزی ور مطلب ک چرتا چاو تا د جنگ دا مسلمان خلاف وې نوبیا ور منډکې سرپنکې نو دا سي خلک جنگ وسرو پہل لمیا تا ذیلوکم په چریږي کې ناراکشنو ډډې نو کولستا سنا جنگ بندي نو کولا ویل کو الای کوم السلامه او نه پېښ کو تاسو <تصفح> السلام الصلح صلح زر نکولا و يقوف ايديهم اونې باندول خلا سنه د جنگ نه فخزوم داسې مناطقانه مونی سي وخت روم وي وجنه حيزه کوم دا کا سان چې علنا لكم موږ د سلطه صالحين په دیوانه مبینا دایینکارا دیوجنه و ما كانه لمومين ايقتل حکم سياسي سلورم حکم احتیاط فی القتل د جنگ خبر خوش وې جنگ کوي کافر سره داسې منافق سره خاصنه د جنگ په دوران کې چرته مؤمن دي د توري دلاندینی شي نو خیال کوي په قتل کې احتیاط کوي ک چرته یو سره مؤمن د ونو نه لګي انکه مؤمن اولګي سزا په خطا سره نو د قتل خطا اعدیت او حکم بیان ای که خطا سر قتل شی نو ددیه دیت دیت پور ہے پمل کې د غدیت نافیزی و ما کان علی مومنین مری جایز او مناسب مومن لا ایقتل مومنان جو وین بل مومن الا خطا لیکن که خطا ته و لگے اجودا خبر خو قصن به مومن مومن نو وین زقدره گناه کبیره دروست راجی د آیات ان 39 مه دی دا گناہ کبیره اونکه په خطا ته لګید بیا بسی او من کتل مؤمنان چا چوه جو مؤمن ختان په خطا سرا فتاحر ال رقبتن ازاد لل غلام مؤمنتن مؤمن قتل خطا شوی دی نو د قتل خطا دیت کې با یو غلام آزاد کی او دویم دیتون او دیت باور کی مسلمت سپاری با الهلی هغه وارث دی مقتول تا الا مگر نبیور قیدا دیت این صدقو چه اغوی و تا ماف کی ماف کا جدا خبر خوکا ماف کری نی نو پا قتل خطا کی با دیت توی دا قتل قسمونه چاچه فقویلی نو آیتا با مالوی چیسل که قتل تا پینز قسمه دی یو تا قتل عمد وی قصدن وجل اگر قتل چې اراده هم د قتل او اصلحه په کی استعمال دي ته وې قتل عمد په دې کې قتل عمد اصلحه استعمالي اصلحه څه ده تورا چارو تو ټوپک کوتک کوتک کی خبره نه مخولینا لګ سبقت لسانی ضرورت کوتک کی خبره شته د امام انفو د صاحبانو اختلاف ته خو به الحال نوکدار شه تیر شه چه پاغی سر تفریق د اجزا و رازی اسلحا تورا چاړه پشکوزا و غیرہ دیتا قتل آمد وی پدی چه بل سڑے پنیتا و ارادا دا وجلو وجلی پدی کی بقی سازی دویم قتل شبیب العامد دے شبیب العامد دیتا وی لکیی چه قصد خود قتل وي خور که اسلحا دا قتل نی استعمال شوي. مطلب داسې شي ني استعمال شي په غي سر تفریق د آزاد او عموما رازي لکه عام غټه امصا وړي پکو تکو او اينه مرشو او نیت इराده د واجب لو وا خو په چوکاو په امسای وخو خطر دی چې مړې پکاړو یوش ته مړې نو دیت وې شبيب الامد نو بدی شمی بالامت کې قصاص نشته البته پدې کې وې دیت مغلزهي هغه به تفصیل فقې کې شته درنه قتل خطا قتل خطا دته وای چې اسباب د قتل استعمال شي خو قصت او اراده د قتل نی لکه مثلا تاخ کار کا وخ کار نخ کار دا یو دا ټوپک راړو لیو چې مخه ته سړې تیرې د ناډا زو نو دا څه شو قتل خطا دا شو. یا لکه د ایکسیډنټ چو یو سړې اڪسيڊنٽ وږي نو پگاړې تي سړې و لئي نو داغي اگر چې د قتل خطا لاندې نورو قسمونو کې راضي خلا کده کې ديهتي پدې کې بديهتي دا اوس شي بياني بل جارم ماجره خطا چې شبيب الخطا ورتوي او د سړې راپا شي په ماشومیا په بل باندې او د پبل راوودي او د ځان دلان دي مړکی مور چرته وبچي راوودي يا د وکسان وديري او یورا برت پټو دابل داسی کمزور او غټ پراه او دزان دلان دیک سه ولا وستا مړیک دې ته وایي جاره ماجره خطا یا شبيب الخطا پدې کې او دیت ته پاک له باندې تفصيل شت حدیث او فقہ بل قتل قتل به سبب چوته وایي مثلا قاملار کی کوکان د سر سره روانو درزو ور پرې وته الکه نو بلارو کې خلک کاندي یا یاداسه وا چې برا کار کېد کورې جوړاو لاندې خخت رېشتې شډلې رېشتې دا نه شړې تیرې د پسارو لګې نو د سبب شوکان دا ولی لاسیکه خیال کا نو پدې کې دا دیت خو کفاره بکنيش تفصیلي فقہ کې شتا به دا خو مو فقہ نه بیان وکنه قران وایو خاصه د پوی د پار نو دوس دا قتل خطا اغدیت الله بیانای یو سړی نه په خطا سره بل مسلمان الګید دغیدیت به شي هغه ته بیانای او من قاتل مومنان چې ویست مومن او جو مومن خطان په خطا سره په تحریر رقبتن آزادولی د یو غلام مومنات مومن یو به غلام آزاد کی دویم ودیتن او دیت بور کی مسلمتن سپاری بدا دیت الى اہلیهی اغوارسانو دده مئیتا و مختولتا الا این یا صدقو مگر کاغی و تمات کی اوی یرا رورا سڑی دانا پا خطا لگی دلے منگ ماف کرده نالو دانا سعیده دا دیت بور کی او دویم بچه ده غلام ازادهی فا اینکانم این قومن که چرتوی دا مقتول دا غا قومن ادوویل لکم چستاسو دشمنی خواه هوا مومنن پا دی شر چه دا مومنی نو فا تخریر را و رقبتی مومنن از ادول دی دا غلام مومن خوشوه اے دازی لکه دا انڈیا دا اندوستان مسلمان د پاکستان د مسلمان د لاس نه په خطا او لگیب نو یو خواه غلام ازاد که دو امتیت بکارو خویدل تا دیت موار ولی زکا سیاسی نقصان ده ورکی چه دیت تا ورکی اغا و اندوستان تا دیت نو اندوستان با ماشی طور مضبوط شید اغا سرخزمون حالت جنگ ده دا مطلب سیاسی نقصان ده ورکی دا سیبانک سر غلام ازاد که وینکانک کا چرتوی دا مومن مقتول من قومن دا قومن بینکم چستاسو منسکی و, و بینکم دا ای منسکی می میسا لکه دا چین چینه مسلمان د پاکستان د مسلمان د لاسولا گید مرشو پا خطا از بس کهو وی فدیتون فیدیه بور کهو مسلمتون الاهلیهی سپارلی د دو آرسانو تا و تحریر رقبت مومنو یا غلام مومن ممزادو لیش ولی دیکی سیاسی نقصان نیشتا غصد مون حالتی صلح حالا نکو دیتل تلاتشی نقصان مون تنکی خواست یا خبر کئی غلام با آزادیه دیت باور کړي دیت خو سمره ده دیت تفصیل بیا احادیث او کې دافق کتابونو کې راځي کچر دریشی ندی سونا چاندی <تصفح> پدیم ورکول شي او دارنګ د سارو پیسې بمرکول شي او دناغو پیسې بمرکول شي دیت قتل خطا کوي کچرتا په سونا ورکي نو 1000 دینار دی ایک هزار دینا زر دینا را دینا را وقتی دا سونه او کچر تا چانده بانده ور نو دس هزار درهم دی دا دینارو عیساب یعنی دا سونه سو تقریبا سو دا تیره تقریبا تیره سو سونه جوڑه او د چاندې پا عیسابا تقریباً جوڑی گی یعنی دو ہزار چاندی دا دارا قیمت لگوئے دا چاندے چې قیمتی بس داغی مطابع دا چاندے پیساب دو ہزار چیس سو پچیس تولہ چاندی تقریباً دا سڑی دا او سارو پا او خان و آلی او خان و سره دی نسل او خان دی ورکی غواغان و آلی دو سوا غواغان دی ورکی گدو بیزو و نو دو زره گده دی ورکی گدو بیزه دی. او تبسیل بیا فقه کشتا دا دیت او کو یو سری سره غلام نشتا ویو بکنن دو کار بگی یو دیت او دویم غلام ازادول دا ولی دا پا دی قتل دو نخصان اکدل یو دا اللہ حق از دا الله حق چې الله دا بل بینه با نتوی احتیاط کوا دا نا دا بل بینه توی شوا نو دا الله دا حق دا پاره با غلام ازاد کی کفارا او دا بنده حق تلفی کرده دا دا بل پلا رور و جل ده نو آغلا دا تاوان بطور بطور بطور کی خوز دا کفارا چه دا غلام ازادول دا غلام نی لکن انسا با غلام نی شتکن دی بسه کوي دا غی بیان کی فمل لمدو څوکې چې نمومی غړم فسییا مشااهې مطین رووجدي ونی چې دو سی پر لپې دو می رووج بنیې و تو به تممن الله دا توبه د الله د طرف نه دا د توبې د الله د توب دپار د طرریقت ک چې کله د سره غلاام د غلام د نم کېدو د و پهصورت ک به دو میاشت متواتر روجینی لکه خزہ و بچی را وړي او بچي مړکی دلان دي نو دا و بیا د کفاره پتور دو میاشتي روجینی شي ودیت وم ورکی اور آن؟ کئ انا واقلو باندې دیتشت حققلو له دیتش دلی بقلو سمه دا, دا خزہ ودیت وم ورکی خاونتا د بچي دا خاونو او خزہ ورکی <تصف> او اودادیت بیا فقط له خطا کې پاکیلوباندی عاقل سمانه د دې خځې کوم وارسان مور پلا رونا دی او دا کی دا په شری کرا ونده یې پورې تفصیله بیا فقہ کې او دادیت با غوارث تدریو کولو کې پورہ کوي خدای خځې دیت مسله چرته موري ده د مولیاں مفتیانو نه دا وره اران کېشتہ اصل خبره ده چې په عرف کې ده ده چې د خځې نه دیت مطالبه نکیږي نو زکه ذکر ناراضی ورنکه داسه خاونو چې غوسته تیا وی ورکړي رحمت توبته من الله دا توبه د الله طرف نه وکړان الله او دی الله حریمن حکیمه په یو حکمت والا او مې یقتل چا چو وجه مومن دا خودا خطا خبره واه که قصدن چا مومن وجه قتل آمد دنیا کې قصاص ته واخره کې جهنم <k imposing> ومن یختول چا چې اوجه مومنن مومن مطامدن قسدن په جذا سده د جهمه جهنمم دی خالیدن في ډیره زمانه ب پهې جهننم کې خالیدن ډرهګړ بیرې کړی و غضې الله والی او غضب د الله به په د والانه هو چ قتل غنای کبیره دا او زمونداله سنت والجماعه قیده دا چ مرتکب دا غنای کبیره مخلد فنار نه دی حقیده عاقله دا معتزله وله معتزله وای چې په ګنا سره څړي همیشه جهنم تزی دلته د قتل کړي او قتل غنای کبیره وا نسنګا خالدن مونږ مانو کړه خالدن معنا ډېر زمانه او یادا مانو کا چ کتل یو کو خدا قتل حلال او جایز ګڼه نوبیا حرام حلال ګڼسي کفر نوبیا خالدن فی کافر شه دی همیشه وي یا ایو الذین من اذا ضربتم فی سبیل الله دا پینزم حکم اصلاح النیة یا تحقیق دمن اسلما jihad کوي نونت صحیح ک jihad کی چړتا د مال او غنیمت د اصول لپاره چړتا چینهو جهادونه کوي یا صرف د ملک د قبضه کولو او پنیت باندې جهادونه کوي ملک قبضه که خو مقصود ملک قبضه کول نه دي مقصود په ملک قبضه کول او کې په د ملک شریعت نافیش کول دي چې اسلام به کې نافیش صرف زم کنه <تصفح> دایې 발 یو شعر ده سر سره را نه ور شو کو د مؤمنانو مبارک وی چې د مؤمن بد جهاد نه مقصد نه کشور کوشای ها هیڅ شي چا تیار نه داسې الفاظ چې د مؤمن بد جهاد نه کشور کوشای نه چې ملکونه قبضه کی بلکې کمل قبضه کی چې د الله قانون پک نه تاسو نصر اعظم کا قبضه کول مقصود نه دی مالی غنیمت اصل المقصود ننی بلکه مقصد د الله د کلمه الله اعلی را او د الله رضا دا یا تحقق د من اسلامه په چرته جنگ کوي او د جنگ دوران کې چا د توې زمو مسلمانیم کلمه ويم ناز نه چی داوتو وی چله است مؤمنان مسلمان نه او سر ته خیال کا مسلمان دې د توري دلان دینیش نبی له سلام سری له نبی علیہ السلام د دو خپل دور کې jihad نو یو سریوی دویم غزوې غزو هغه ته چې نبی علیہ السلام په خپل شریکو سریه هغه ته چې خپل نو تلې سړډلې لګلې وځه jihad د لاړش امیر به ولا مقرړ سریه لګل دا او اميري جوړ کړل د اسامه ابن زید رضی الله عنه جنگ کې دو جنگ دوران کې دیو قبيله په سي نبی علیہ السلام ليګليو ایسا سرکشی کڑیو اور وانے کڑیو چی اگا کلا دوی اگا کلی قبیلی تاورا سیدل نو علتا دا, دا اگا کلیو دا قبیلی یو کس او تپٹناستو نو دوی ډیر تنگ کڑل نگا شو گزارونے کول صحابے داسې زخمیان را زخیان کڑل دوی اگر تنگ لالا خیر نگا سڑے شو چې کله دی صحابی را گیر ککن دوونی شا تپٹو چګيره کې چې ویلي چې اوس خو ګهر شم د وی لا اله الا الله نو باز زواته دا لا اله الا الله او سapore د تنګولو وشتودي چې لا اله الا الله دې په موږ دې کول بس ثواب او تنورې چې کلمه وینه وښنه وینه دې زموږ دایره ویله سريته کټو واپس شړاله نبی عليه السلام ته واقع وې نبی عليه السلام سخفش نبی عليه السلام ناستو او د اسامه پتون له ویلا زاسې چاو چو اسامه قیامت کې وا ت د د د لا اله الا الله سره سکے وې الله پیغمبره د لا اله الا الله نو د زمونږ د یاري وې نبي عليه السلام ورته حل شققت قلبه زړه یې ولا سیرلو دن نه باقي کتلیو چې د استا د یاري وې سب ترېږي ترداغه وخت پوره نه پوره د ټایم کې الله ایمان نشیب کړو په اخلاص سره کړی مېری په اخر وخت کې نو دغد دای الله سر واسکه نو نبی علی السلام اوساما توی بار بار وی چه اوساما تبا سکه بلا اله الا الله قیامت کې دغد دای لا اله الله سلام نو اوسامه زلان هوې چې دا خبرې مې وره دي بیمه وي چې ارمان تر دي وخت مسلمان نه وي پس مسلمان شه چې دا ډون لوی جوړ موک نالاوی خیال کواه مسلمان د ده توری نه ناکیا ونان سال ده خیالم ده سونا فتنه تیره شوا پدی ملکونو نو هر طرف ندوارو طرفو نا مسلمان په معمولی خبره علال شو و جلیش نا شو بسیرف دا سبتنامه پیلا گوا دا دیشگر ده ده دا تالیبانو مرگر ده دز آغا دا جاسوس ده د ده حکومت سڑه ده علالی کا دالو بیشور ہو دا فتنه دی دیو جن حدیث کی راضی قیامت ته نزیبه فتنه راشی سنگه فتنه و راشی فتنتل عامیا فتنتل عامیا اڑاندا فتنه و ایپته وبگین لگی چې حق سره دی او باطل سره بس فتنه راشی کړه لې فتنه راشی الله وی خیال کړو اسه نا په معمولی خبره باندې سړے دے اسلام دین نو باسه او وی وژنه خیال کاوه یا یولذینا ایمان والا اذا ضربتم في سبيل الله کله چتاو سفر غوے د الله په لار کې جهاد لا فتبینون وتخشیشو وتحقیق غوے خیال کوای ولا تقولوا لمآئ لمن غچا تلقی الایکم السلامه چی پیش کی تاسو ته نخدا اسلام نو توتدا سموایه چې لست مومنه تو خو مومنه نه سم کوای ولی مقصد سره دنیا مالی غنیمت د طغونا تاسو له ټاوي ارازالحیاتی دنیا هغه फायदा د جنده دنیا فین الله الا سره مغانیمو کثیره غنیمتونه ډېر داسې مکوي په دینیت مچنګيږي الله سره غنیمت شته الله بدل درکی او خیال کوي چرته مسلمانم د تیغ او د توري دلان دینش کذالیک هم تارنګې کونتم کون تاسو وې من قبل مخ کې مخ کې تم داسې وې مسلمان وې کمزوري ایمان والا وې نوفمن الله علیکم احسانو کا اللہ پتا وسو مضبوطی کړي فتبینون وبستقش تحقیق کوي ان اللہ بیشک لاکانہ دې به ما پا وسانی ته عملونه چي تاسو کوي خبيره خبردار لا یستویل قایدون من المؤمنین دا بیا ترغیب د قتال بشارت ته خوایات مشکل ترجمه لفظی تاو الوقت کې بیا با اشکار لري لا یستویل من المؤمنین برابر ندی توجه کوه لا یستویل قائدون آیات ګران دي لا یستویل قائدونا برابر ندی اغا ناس د جهادنا تم خلک جهاد نه تلې ندی برابر ناس منالمومنین ادا مومنانونا په مومنانو کې چې کم ناس دید جهاد نه جهاد لتلې ندی دا برابر ندی وی غیر اولی زوارری غیر دا عذر والاونه د اوزر والا نه یادو <تصفح> خدا اوذر والاونه الهوا اوزر نشته جہاد نه نهسته ول مجاهدونه نه دی برابر غی جہاد کوي کی فی سبیل الله بلارد الله کې پیغام والهم بلګول د مالونو خپلوا وانه فسیم او پکړولو د نفسونو خپلوا سمطلب یو جہاد لترلې د جان مال لګئی دویم کور کې نهسته سو اوذر ورته نشتا وې دا ندی برابر نه دی سید نه دی نوار پسې وای فضل الله المجاهدين فزیلت ورکړې د الله مجاهدین ته به اموالین په لګولو د مالونو خپلو وانفسیمو په کړولو د نفسونو خپلو علل القاعدین په ناسوبانه درجهتن په یو درجه کې وای د دې ناسنا مجاهد په یو درجه کې اوچت دي ټیک ده خبره بدل نه شو بدل شو سوي مكت برابر د سره نه دي دلتوی نیو درجه فرقی دی یو درجه فرق او بیاوی و کلن طول و الله اللہ الله اللہ و عدا کرده جنت دوارو تا بجنت ورکی نمخ که بیا سنگو وی چې برابر ندی چې برابر ندی نو جنت تا دوارو ولی زی. او بیا و فضل اللہ المجایدین فضیلت ورکده اللہ مجایدین تا علل خایدین پناستو بان عجر نظیم تا عجر دیر لوی سمانا او مجاهدینو ته ډیر لږ اجر دی او درجات یې منه ډیر لوي درجي مې مخکې سوي یو درجه بدلتا ډېری درجي نو څلکه کان ومغفرتان او مغفرته ورحمتان او رحمت وک ان الله غفور الرحیم اصل کې آیات کې دوړلې بیانې یوونه بیان د دوړلو دی او حالتهم دو دې حالتونم دو دی یو هغه حالت چې jihad farz e او بلغه دې چې farz-e-kifaya de او پدې آیات کې مضمون یو نه دی روان د دوړو بیان دی نو دا په هیڅ ډول کول غواړي اوس یې ګورې دوپاره وی قاتل ناڅې د مقتول فیصله دنیا کې واغسته چې نه بیا قاتل تفقطل واني او خروی عذاب او خبر که کده په اخلاص سره توبه سیدنه دا قصاص زده د لپاره د اخرت نم کفاره شوا او کله په اخلاص په د غنیت باندې د قصاص ته نه دی تیار شوي چې اخرت مې الله معافي نه اخیرت وعلى مامله الله سره الله زغ او وخال لا يستوي القاعدون نه دی برابر القاعدون غناس من المومنین دا مومنانونا غیر اولز ورر چه اوزر والا نئی من روغ مٹی روغ مٹتے او جہاد لطل ندے اول مجاہدون او جہاد کون کی فی سبیل اللہ پلار دا الله کے بے اموالهم فلغولو دا مالونو انفسیوں پکڑولو دا نفسونو دل تا کلام ختم شو بس خبر ختم اوس فضل اللہ المجاہدین دا جدا کلام نے فضیلت ورکڑی اللہ مجاہدینو تا بیانوالی وانفوسیم چه مالو جان لگئی علی القائدین پاغاناستو مازورو بانده درجتن پیو درجا کے سمانا اغا مکی چه بیانول اغا بے غزرا او دا غزروالا یا دیگی فرق پا کرا وضاحت داشت یو روغ مٹت ناست کور کے. او بل تل دی جہاد لا دا برابر ندی څنګه برابر ندی لاند دی وای چې فضل الله دا اوس دی سر لګي وا فضل الله المجاهدین بیا دا خبره سر تل اړه امنس کی پرے ده وا فضل الله المجاهدینا فضیلتو ور کړی الله مجاهدین وتعال القائدینا پاګاناس کو باندې چې بے عذرناستی اجرنا زیما دا اجر ډیر لوي او درجات ممن هو دیرے لوے لوے درجی ام دی داغا مجاہد فی سبی دا سو کیا دی مجاہد او بے غزر ناس دی برابر نی دا در دیر لوے مرتب درجی دی او داغا نیشت او دا بیا خبر سر تلار شای فضل الله المجاہدین بے اموال امان پسیم والا الخائدین در جا دوس اغا معذوری فضیلت ورکڑے لا مجاہدین ہوتا بل گولو معلوم نو پکڑلو د نفسونو عل القائ دینہ پاغمازر نا استوبان دے مازور گڈ دے شل اغمازر باندے والا اللہ فضیلت ورکڑے سمرہ وہی درجہ تند یوی درجی دے دا, درج دا عذر د وجے ناست کنا ہا کہ دے ہڑون گڈ شل نون خیر تو خو پخیر ادو نو په دغه ت به الله دلم د جاد د جر ورکي خو د درجو چتا په یوه د رجه وچته ده چې هغه سره صحبت د اممیرو د پیغمبر د میدان کې ولار دیود نه دی نور دلم م غم راجر وغلم ې را دغ اجات شته او هغه بل بارکی کېڅېبرابرابر نهري دله فتونو د ررجې ډیری دي د روغ مټ ناست دی نو دغه فراش او کللهوا د لاړخصسنا دا د معزورو مجااح یاددي دا یادی. کلان دی اتوډه سره واد الله ال احسن الله وا د دا د جنت کم او مجاهدوم جنت تزي او دا مازور چې دوزر دوا جنا پاتې ده به چره تزي د خوڽه اراده د زیاد شتا خدا ګډوالی شلوالي د وجنه ډونډوالی د وجنه د پاتې ده نو الله بولا جر ورکي د توزه غصرب یو درجه دا آیات چې بنازلې ده نو آیاتونه چې بنازلې دل نبی علیہ السلام کاتبان کی نولیو دا وحی صحابہو کے ای بایاتون علیکل نبخاری کی رازی دا آیات چھ نازل شو نبی علیہ السلام کاتب روغس زید بن من ثابت رزیلان و تیدہ لکا لا يستو القائدون من المومنین والمجاہدون فی سبید اللہ بے انوال منفوسیم وی دولی. جهاد کوون کیو ناسنے دی برابر او ایمون سره دی کی عبد الله ابن ام مکتوم ام ناس چون سوابی پیغمبر تیرا الله پیغمبر ازو خمازور او الله وی ناس او مجاہد برابر نه د نو سنگ جہاد لاړشن چلو وی برابر نه دی دغه زمان او شان نش وی یک دم ماوی د آیات لالی کو واپس وहीर आला اضافه پکې او شوا جبريل امین راغي وی داس وی لیکه چ لا استو القائدون من المؤمنین غیر او له zarar قال رسول الله چې مازور نه یا غیا ده او چې مازور نه حالت دا حالت دروست وای چې فضل الله المجاهید میماران فصن علی القائدین درجه سراب یا و درجه او کله وعد الله له حسنا تولو سره الله جنات وعده کړی چې جهاد لته لید او دوی مګه چې مازور او جهاد نه نشوتلې او دلتناسته ندل الله جرو ور کوي او یو درجه پیوچه تا دا چاغه صحبت صحبۃ د امیر حاصل له ود ته نه یاس وکول الله و فضل الله دا خبر بیا سرت لا اغه بعسرنا سو مجاهد یدی و فضل الله المجاهدین فضیلت ور کړل د الله مجاهدین و تعال القائدین پناص تو اجر عظیما دا اجر ډیر لوی لوی اجرونه لوی اجرونه د دچا د دې مجاهد پاغناص چې به اوس راڼاسته او درجات منهو درجی هم دي ډېر لوی لوی درجی ا درجی سري سوره توبه ګوره دا سي درجی دي نو 122 سايت سوره توبه د امیر په صحبت کې الله ور لدا خيرون ور کوي چې جهاد لا tle ایک سو بیس نا گوڑھیں یعنی سمسی پارا سورت توبہ مَا کَانَ لِلَكْ لِا اَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ خَوْلَهُمْ مِنَ الْعَرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُ الْرَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُنَكْ بِأَنْفَسِ مَنْ نَفْسِح وَیمِ مُوَمِن پیغمبر دے جیحاد لتلیو دے دے کور کے ناس او مومل ل دا ندي په کار چې د خپل د پیغمبر په ځان باې خپل ځانوچ کې خوه شو چې پیغمبر د جنګېږ او ت کور نست نوستا د جان د پیغمبر د جان نه خو ډیر کې متتی ولی دی ول وګورهکنه ظالکه دا حکم د دی ووجه دی چې بیا لایسی لا هم زما نرسی د مجاهیدینو تا د الله پلار کې په جهاد کې زمون تنگ ثندا ولا نسبون نستړی واره ولا مخمصتون او نه لوگ فی سبیل الله د الله پلار کې ولا یتوبون موت ا او نو دوی غرزی پاولار یغیزل کفار شکافر به غسکی ولا ینالون او دوی دین من مینا دویندا دشمن نینلن غنیمت الا کوتی ولاهم مگر لیکی کی کی د رب ی پد سلامل صالح اجر نیک د مجاهد دا لګه دا, دا تندا د قدم غستل مالی غنیمت لا استقل په دې هر هر حر حرکت حر الله اجر ورکړي دا درجه چي کړه درجه ادا دي چې چلته ویل وي بیا وای ولا ينفقون نافقتا صغیرا تن نہ خرج کړي دوی څه خرجه لگا ولا کبیره تن ډیره ولا یقطعونا او ن دوی سفر کوي وادین پهو میدان او تنګی کې الا كتب لهم مگر نکل کیږي د ویل بارا نیکه داغه درجات دی دلته چې چې ویل بارا درجات من هو ان الله ذات عرب نه ډېره زیاتې درجی دی و مغفرتنا مغفرتم ده رحمتهم ده او قال الله غفور رحیم ان الذين توفاهم الملائکه ظالمین زجر ور کوي په ترک د جہاد او حجرت چکه مخالقه جهاد او هجرت پرېخ دایي حالت بسی وې چکه امریکا نه او فرشتي تروحو بשי په دغه وخت کې با فرشتي دی توې ان الذين يقيننا کسان توفاهم الملائکتو چسا خلی روح دې د دنیا فرشتي مړکې د ویله فرشتي نو مر خدا الله لا لاس کې مراد دې صاحب سره ظالمیان وزم په داس حالت کې چې ظلم کوم کی پخپل ځان پتر کې جهاد او حجرت قالو نو فرشتي ووته وي فيما كنتم پکو ما حال کوي تاسو تاسو ولې هجرت یاد نه کوو قالو دي وووي كنا مسلفينا مونږ کم زوري فلرض زمګه کې مونږ کم زوري او جهاد هم نشو کولې ها جهاد هم نشو کولې نو هجرت بون کړو کنه قالو ورته وووي فرشتي आलम تکون آينه ور رسول الله زمګه د فراخا فتوحاج روبیا چھتازو حجرت کڑے وے پدے کے چھ جنگ دے نشو کولے حجرت بدے کڑے و دا ملک نہ بتلے فولائے کدا کسان ماوام جانم زی جہنم دے وسات مسیر و دیر بز زی دے دا ورد لو دا جہنم اللہ المستضفین حجرت دے کڑے پدے مجرم دے البتا کمزوری سڑی خزے چاگی حجرتم نشکو لناغی مجرمان نری اللہ المستضافینا مگر اگر کمزوری منر رجال دا سڑونا و انیساو دا خزونا بڑاگان سڑی او خزے ولویلدان و معشومان لا یستتیونا حیلتن چه طاقت نلر حیلتن دا چل دتلو چلو لنو ورتل چه سنگا دا ملک نوزو ولا یحتدونا سبیلا او نیمون دلالار نواتا لار نوالا چل نو وللار معلومه نو ولا چلوارت زکر کافر دمل نو تلم چلغاری او بیل چلنور لار ورتن نو معلومه چې پکې میلاد شو د هجرت ته نو فولای کذا کسان او صلی الله قرب دل الله یا فانوم چې کی وکال الله دی الله عفو غفورا افو کون کې مه نو دا معذور دي په چکم سره هجرت کوډ شوته نه ده او چرمد نو چمبري نو مارګ bæډر د بیزته مای وحاجر فی سبیل اللہ داوش حکم دے ہجرت فی سبیل اللہ سیاسی حکم دا امیر دારે چې ضرورت راغنو امیر به د هجرت اعلانم کوي چې زه هجرت وکړ بل ملک لاړ شي یا ضرورت شو د بل ملکنا نا خلق رال المهاجرین نو اسلامی حکومت به اعلان کوي چې مهاجرو سره نصرتو کوي دما سیاسی حکم په بنیان بنیاد دا نصرت پیت بار محاجر و سر نصرتو کے دا بی وَمَنْ يُحَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ چاچہ حجرتو کدہ پلار کیا جد فرال رضی او بموی په دنیا کې مراغمن کرسیر و سا زید و سید و مراغم زید و سید و دیر و سا و فراخی اللہ با لزم کمر کی دنیا او مال و دولت بمر کی دا حجرت دا برکت اوژ با او سوچیود د خپل کور نه معاجرن حجرت کوون کیل الله د الله د رضا لپاره وررسولی او پهتابدارې د پې غمبر کې س يدرې کول معوتو بیاراندې که ده م پلاه پې مرگه اداره حجرت توم نه رسید او دقن ثابت شد د د اجر ال الله په الله وکان الله او د الله غفوررحما بخون کې ما <تصحیح> نوکه حجرت لووتو او پلارکه په مارګ راه د هجرت ته ورسید نو هم د حجرت او شو ثوابو کړه سیوا ساسو حابو تیو پلارکه وفات شو نو سوال لاو چې ا دې هجرت قبول شو کنه الله وی قبول شي پنیا د هجرت کړیو کشاف زمہ شری د یاد دلانی دکی هجرت یاد کړی دی بلکې आवाज صرف هجرت نه دی د دین هر کار د پاره چې او غو مقصد د دین تر رسیدله نه دی نو بس ه کار اجر ثواب به او ی کلو هیجرتن ل دین من طلب العلم او حج او جهاد او فرارن ال البلدن یزداد فیه طاعتن او قناعتن او زهدن فی دنیا او یتبوار رزقه طیبن فیا هجرته لله و رسوله ویک یو سره د علم د طلب د پارووت حج لاروان شو جهاد لاروان شو د یو ملک نه بل ملک ته چې د عمل د معاصیت او چې زم یو داسې ملک ته الله تعالی ته پکه حکم یا د دنیا پرستی دا د سیملتزم چې دنیا پرستی پکینی حلال رزق د پار روان شو چې حرام نه بچم نذا فایہ هجرتون الای رسولی دا ټول هجرت نوس وین ادراک اولمو تو فی طریقہ فاجره واقع علی الله نو بس کمر پراغنه الله لی اجروش انده مطلب و یزا زربتم فلارض دووم حکم د سیاست مدنی <تصفح> مسلہ د قصر الصلات فی السفر والجihad jihad کوی سفر کوی نو دمونس حکم بسی نو قصر فی الصلات مونس کے قصر کولش سفر کے یا پجہاد کے تلے نصلو الرکات اس فرض با دو رکاتش و اذا زرتم فلارذ کلاچه سفر کو از من کا کن فل سالک و نشط پتہ سبحان جنہن گناہ ان تقصروا من الصلاۃ چتا قصرو کے مانز کے ان خفتم خاص کر ویریګه ايفتنكم الذين چې حملهبو کی دروازه خاصان کفرو کا چې کافر دي نازک حالت ته ګرم میدان دي دیکړه دا را کوم پچه مودري وو نو را باندې به کافر حمله وکي نو دیو جنا وګد مونږ نشو کول نو بس لندو کې دروازه کاته کېد سلور په څه یا سفر کې نو سفر کې مشقت ته نو سلور کاته فرض بدوي او درې را کاته بدري او دوه بدوي او سنتو کې اختیار ده انل کافرین به شک کافرن قانون لکم دیش تاسو پارادو او مبینا دشمنان خارا وایزا نو بیان او طریقه د صلات خوف <تصفح> په میدان جنگ کې د صلات خوف کو صورت کې به منسنګ کیږي جما وکول غاړي جما نن پرې دی وي خو چې جمع کو نو څو کو دعا جدا جدا جمعو کو کوي و دو جما هم جایز خوخه خبره دا ده چې یوهجهشي د یو دیو امیر پسې ځکه جهاد کې یو امیر او د یو امیر تار ډیر ده دی نوکو امیران مامان دو شي دا, دا جهاد جها فلسفه غفلصفه خرابي د د وج نهدي د قیو امیر او دغه یو کمانډر مخکې شي او د پسې د فوج دوی سی شي یو د د دشمن طرف ته جنګته ودرېږي ولاړدي او بل د دو پسې درېږي دوهکهه تممونځ دی مسا یو رقاې ما پس وککوو امام کله دویم رکعت تپاسی دا مجاهدین د سردا بسلو په غاړه وي دشمن ترپ تلړ شو دری خبره تر بنه کې صرف تک جایز اوغه ډلا چي موزنه کړه د راشی امام په سیده دویم رکعات کې نیت وتړی کله چې امام سلام واړو نو دا دویم ډلا واپس پلځه تلړ شي دشمن ترپ تبودري او ډلا چې هغه ور رکعات کې شامل شي واه او واپس راشي په دې ځای به د اخره رکعات پرکې او سلام بواړی چې دی سلام ماری دی با لادشی دی منزوشو هغه ڈالاو واپس رائشی چه دویم رکات که شامل شوی وا نو اگا رکات تی سر والا شوی دی اب دا مضبوخ پشان اوکی او دی با مسلام ماری نا دا صلات خوف طریقہ صلات خوف طریقہ حادیثو کې بخاری کې ستا قریبا ولس تلس طریقے نقل لی ستا قبس آغا سانا مو بی چه کم ظاہر د قرآن نا دا او زمون دا اخنا ضا کوونتهفی هم کله چې تی پیغمبر په دوی کې پیغمبر یا امیم نفا خمته لو تقائم قام که دوی دپاره موځ قدر راوه فتهقوم تو تونې اوړله م نه هم پهدي کې معقطه سره ولاړه خدا ده چېولیا خودو اصل تهوم وادي خل خپلی, خپلی, خپلی اصلی ځان میدان جنگ جنکې مجاهدله اصلی خول دا اصلی نهفللتګونه ده او و وي پمانزه ک بمغاړ ک فضاه سجددو کله چې دوی سو ک سجې نامرات د دې اول رکعت غځې مساجد ده نو دې وجنه حاصل معنی رکعتم کولیشې فایذا سجدو کرے چې دې او رکعت وکي نفلیه کو نو دې دشي مې وراي کوم تاسو نه روستو ولړې شي دشمن طرف ته دیو درځي ولتا ته طائفتون را دي شي غټل او خرابلا ل دوی سلو چې مونځ نه وکړي نو فل یسلوا مع ايدي تاسو را کې خد مول یاخذو حذر او اسلحتهم وادي زبان سره اسباب د بچاو حذر اسباب د بچاو واسلاتو مو خپل واسخلان ولی دو اسلینا کافر غواری چیتا سو غافلے کی ودللزینا کفرو غواری کافران لو دغفلون چه غافلی ہے اناسلی آتکم دا قبل اسلینا وامتی آتکم او دا قبل سامان جنگنا فیمیرو آلیکم احملو کی بتا سمانی مائلتا واحدا یواملا نو خیال کوا ہے چه اسلبا مجاہدیک دینا گنالا ولا جناحا لیکم دینا مالونی والرجوع الیکم نشته گنا پتا سو ان کان بکو مازن په چرتوی پتا سو باندې تکلیف مې مترند باران او اسلیحه په باران کې خرابي او كونتم مرزا یا بيماراني او اسلن شي ګرزولې نو ګو نا تر باندې نشته تاسو واسره کوم چې واسل کې دے ټول نه علي د غفر دي علي تکلیف ته دی وتا دیس انسر ډیره وسلنی شي ګرځولې نو تم دا سیروانو صدا وسل دي مرګری لورکا ابا ګرځي یا باران انده وای چې په 12 ان کې اوس مون مانزه تبار ولاړیو نو سينه د اصله خراب شي نو اتدې خیره چې خراب نشي ښه نور بغیر د دیوزر اصله خستل ګناوه خو هم وخذوا حذركم واخلئان سرا اغه سامان د بچو خپل یعنی اصلا ان الله بيشکه الله ااده تیار کړل لکافرین کافرو لپاره عذاب مهینا عذاب مهینا د ذلت او د سپکاو د اصلحه د کافر لپاره <تصفح> سزا چې الله وعلى قدس عز وجل د صلات خوفو وی طول مرو دغه شي مونشک وي نه کنه فایزا قزایتم الصلاه مونځیو کو نو بس بیا په الله دا یاد نه غافله وي نه پر ټول میدان جنگ کې به الله د یاد نه غافله کوي ذکر وي فکر وي چې د الله امداد درسره شاملې حالی نموز خو موز کې خداموند نه علاوه فزای فایزا قزا ته مسره کله چې تاسو بوره مونز نفاس کر الله بیا مل یادا وې قیامت په والاړو او قودن پناستو علا جنوبې کومه پملاستا هر وا په میدان جنگ مجاهد با الله یادای دانا چې دې په میدان جنگ کې ځان تھکانی لګې او یا چې دې کله چې جنگ شروع کی نو ملک ترنو نور جهان وتا میلې نه غمو پاکستان فوج <تصفح> باحت او و پین ست که چه جنگو نو سوشو ناول ویو تا ملکا ترن و نور جیحان وکا نا سرکاریو دمو <تصفح> نایبو ور تاول سوی ایبو ور تاول وی میلی نغموی نایبو دا موسیقی و گان بجان دا بویلی شو نو بس بیا بدوی چه ده نو جنگ شو رو بیازه که اللہ ور بیا فتح مورک دکن باحت تر کی نو دا خبره ده چې الله بها یاد ای دان چې غانه বজانی وای او یادانا چې مجاهد چره نو د میدان جنگ کې د الله د ذکر نه غافل او هغه په چرسونو بنګونو اخته مو مجاهدین ور سره اتمات کینانه مجاهد بارو خود اس کېږي پریمانه با خدا کامیاب نه ناکامای دارو مدار ده ذکر دا صاحب کرامو حالات سړي ګوري سره دا دی چې مسله دا ده چې د په دوران کې کرو جلالو تکلیف ته نو خوړایم شي خاصابه کرام په بدر کې وللسم رمضان او بدر کې ټول پروجو ان الله همداد راځي کنه فایزا قزیتم الصلاه کله چې مونږ کې نو فاسکور الله یا دوی به الله قیام او وقو دمال جنوبکم آیا ساته غره جهاد صرف کو تک تکو ټوپک تنوي ډېر ډېره نقصان زه دا جوړ شوی دین انسان صرف کو تکو ټوپک نه د د کوتک ټوپک سره سره سنوور صول دي دې ډیر خیال ساتل پک او پیغمبر صحابه پااب کړي دي چالوې خلکو نو د سو لسمې صده کمزورې مسلمان بنی پاب خو به ډیر پابند دي نو کله کله شي داسې چې د کوتک ټوپک باې خوضور روړلی کې ی خ په دوسولوي. قران تا خیالو چې څنګه اصلی خبره کوي دا جنگ خبره کوي نو باب با قرہ کې وته سونو اصولو خل نو دلته وته زې پزې زی سوي احتیاط کوي قتل دنه وني دو شي دو دونه شي د اصول ذکر الله يم دادونه راضی یو چې کله د اصولو خلاف وشي نو تزان مړکش پورسټو پک او کوته چروا خو برکت به پکینی فتحه باندې راځي فتحه باندې فایضا قضیتم الصلا فذكر الله قيام وقعود وعلى جنوبكم فایذ فایذت من انتم کله چې تاسو په امن شې په امن شې سمانه حالت د خوفنی نبی ابو وارده غصیمونځ نه کوي چې ته ما خال جی په جهاد کې په میدان جنگ کې داسې مونږ کو پکی ګرځې ته مرګ ګرځې د مانو شمل تراله مصمم د غصیمونځ کوم وینانا ا دغه وخت سره خاص فایزت منان تم کلاچ په امنشه امن, امن رايش نو فاقیم الصلا بیا قائم کے پرمون سې طریقې سره وڑی ان صلا ته بشکمون کان اداه للمومنین او مېنان باندې کتابه موقوتا فرض پخپل وخت بیا پخپل وخت پاده او سره ولا تهنو فتقای القوم یا بیا په جهاد ها جهاد کله سوستی مکه جهاد د کافر د تبشيش او لټول نه غافل کېږي ما کافر <خز> نه وا غافل کېږي نه هر وخت د دشمن تبشيش کوا د دشمن جاسوسی کوا چې دشمن په کوم حرکت او نقل کې راګیا دی اسینه ته د پروتې او دشمن دنا ملک نه راتو شي ولاتهنوف ابتغاء القوم او سستی م کوي پلټونه د قوم کافر کې ان تکونو تعلمونا کتاوسو درد من کېږي نو فاین نو بشکدیم یا لمونا درمان کېږي کما ته علمون له کتاوسې درمان کېږي کته وی چی چی مونږه تخړې تکلیف ور شي شو وړي شوټه کولې کته زخم کېږي کنه نو کافر هم کېږي او علم مرجوب لشتا غایب او وجود د مرجوب له زخم کېدو بیا میدان ته ولارد اوته ولی میدان کې نودري سر زده چې ودن جون تاسو امید ساتي من الله د الله نه ماده غ جنت لا يرجون چې کافر داږي امید نشي اگر اخرت نشته جنت تعالی الله په دې جهات جنت هم درکې نو دیو جن کله کو درې او قال الله او دی الله الیمان په او حکیمه حکمت والا دا انګريز څنګه جنگيږي با افغانستان راغ وغيرها کې نو دې په کم سوچ ځنګي د جنت د پاره ژوند کیږي نه دنیا د پاره دملک د پاره په پا دې باندې راووسی چې تاو سلوو دونه غټه وادو نه میرو سرسپین سر سپین باندې ته میرو شي دون له دولت وکور تر اوره اپ او الله وی ته خو د جنت پنیت لگے کانه نو میدان کې کلا کوس ان انزلنا الیک الکتاب بالحق اخری حکم د سیاست ها اتم حکومداري چې قانون د ملک په قران وي باد الفتحه جهاد خو دیوکه ملک د فتح نو چې ملک فتح شونوس به څه کې ملک په دې قانون کې دانا دا چې صرف د ملک او د زمکه حاصلولو لپاره دي جنگ کړي دغه جنگ مکه و د نه لپاره وکافر هم لګياله وای تستا جنگ بدای چې ملک د آزاد کنوس وب کې د قران قانوني دا چ کفر قانون پکې پا غرس پاکستان جوړ شو نو دا آزادین آباد پکې دا الله قانون پکاره زکه جوړ پدینیا تو چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دا مطلب و. نو چې ملک فتش شو آزاد شو قانون وب پکې دا الله نو کا آزاد شي نو قانون وب پکې دا الله پکار دې دانا چې مجاهدین نو نور راپاسي یا نور لیډران کارځي مرځي چې نجې مو پکې خپل جمهوریت چلو نو بیا دا جنگ سره پاره شو دونمو نوې قانون بدا الله کتابي انو به څنګه مونږه انزل نار علی گلیله کتابه دا د کتاب بالحق د پاره د قانون کولو حق نه قانون کولو چې دا به قانون کوي لتا کومه بین الناس د پاره چې ته فیصله وکړ خلکو پمنس کې به ما پاره اخ کامه اراك الله چې الله ته تخودلی لیدی نو فیصله د الله په کتابي وله ته کو نوم کېګیلخوا نه د مجرمانو خسیما طرفدار د دا مجرم طرف بن کې د مجرم د بچو کوشش من کې بلکې مجریم له د قانونی شری په طرریقه سزاوررکل خواړي او استست الله بخه واړه دا الله نه چکو تاہی دنونی شي دا الله دا قانون په جاری کولو کې ان الله بهشکه الله کان ده غفور رحیمه بوخون کې مهرمان ولا تجادلن الذين يختانون بوصوم زجر ورکه يخلقتا چې کم خلق دا الله دا قانون مخळे او دارن د دا خیانت ګرو طرف قید د مجرمانو طرف کوي ولا تجادل جګړه مکوا ان الذين دا غسانو يخ قانونان بوصوم چې نقصان کې چولی د خپل ځانونه سمانا ظلم زیاته کړي او گونې کړی دا جرمي کړی دی نو د دوی په طرف د دوی طرف نه به څنګه یې وکالت وینکه نو وکیلانس کوي نو د مجرم موکالت کوي فیس دی علی الله ویدا سم کاوا ان الله بهشکل الله یو حب نو خو منی اسو کنه چی او ګونانګار او یستخونه من الناس د ځان پټید خلکو نه خو لا یستخونه من الله دا لانو خو ځان نشي په مجرم چې مجرم دي او دایزان له وکیلونو څخه دا جرم مې پټ شي الله زه د خلکو نه پټ شو خدای الله نه مخ نه ده وهو ما هم الا دیسری ی زوب یوتونه چې کله پټی جړګی گئی مالا ير زمن القول چې له نخو خی پوینا کی وکانه الله دې الله بما تام یا مدونه محیتا هغه کوي الله یې هاتا چون ګلې ہاں تم خبردار تاسو حواله خلک یې جا دل تم چھتا سو جگڑا کوئے وقالت کوئے انہوں دا دی دا طرف فی الحیات دنیا پا جند دنیا کی دا دا وقالت کے لگئے او موجرم خلاصے ہے قیامت کے بے وقالت بیا سوک کئی وکی جسے ومی جا دل اللہ سوک, سوک دے چھ جگڑو کی اللہ سرا انہوں دا دی پزے یوم القیامت دا, دا قیامت پورز دا قیامت پورز با دا پسر سوک جگڑا کی دا وقالت بہتر تا قیامت کم کئے کی؟ الله نه وې اخلاصې امي يكون علی وکیل او صبحې په دیبانده وکیلا ذمہ دار وبښ کون کې دا الله نه الله نه به سوخلز کی نو دلته دنیا کې د مجرم په سر مودريګا <تصفح> وَمَا وما عمل سوونهز چا چې عمل کړړي بد او ظلم کړړي پ خپل سان س سال خیر الله بیا بخنو واړی اللهنو نوجد الله غفور فور حيما او به مومی الله بخون کې روبان و یمن چا چې کړړيګونه ف نه ش ک یکسې و سزا دېګونه ا نفې پخپل ځان د پخپل جوړ کېې پروي پکانهله د اللله ریمن حقیه پو حکمت له و یې خطن چا چې وکړه یو خته او اسم یا یو ګناہ قصدن سمयर میبی بیا نسبت کئ یرم رمی اشتلو ته وین نو تہمت لګئی سمयर میبی بیا تہمت لګئی د دې جرم بیا نسبت کئ د دې ګناہ بریان یو بریو پاک دامن باندي قطر خپل کو او داوی په بل او کړه دې ګناہ باندي لکه په دې ملکی چکی فقد احتمل یقینن د بار کا بوختانن بوختان و اسم مبین او ګناہ کارا مګړت بوختانه ته الله بہت سره پوری ولولا فاض الله عليك دوس یو کیسه لته تنبيه دا حکمران تا او پیغمبر تا چې دا الله په قانون او فیصله کې زکہ کم خلق چې دا الله دا قانون خلاف تي نو هیڅ کوشش دا کې چې دا الله دا شریعت او قانون نواړي او بلې مساله کې د سوس کینو خیال ولو ولولا فضل الله علی که په چرتنې فضل الله بطابه انده ورحمتو رحمت دا الله نه و نو الله حمد خامخ خلق کړه اراده کړو توای په من هم له منهم ډلې منهم په دوي کې ايو چې تا خطا کی د قانون د شریعت نه باز خلک کوشش دا کوي چې دا د شریعت د قانون نه خطا کیو غلط فیصله در باندې یهود منافقانو داسي کول کړه فیصلول راغلیو منافق بد چاپلوسی وکړه د رغړشتیا به وي چې پیغمبر خطا یهود راغلیو نبی علی سلام دیوي فیصله را لاوکا یهودی سړي زنا کړی دا شادي شو دره او زمون په کتاب کې چې لري جم نشتا نو کېدای شي منافق د یهودو دا خیالو چې پیغمبر بد وکړو هغه به وي چې زره جم نشتا بس یو څو کوړې ولا اللہ ویدیو خیراد دعویٰ و پیغمبر ورطوی تورات روڑے ولی بکی نشتا نو تورات کیوری دن نو رجع میں پیر جاری کرد اللہ ویدیو زما فضل لے ورن دیو خوشش تا دا شریعت ناری ولو لا فضل اللہ علیک کچرت فضل دا نو نوی پتابانی ورحمت ورحمت دا اللہ نو لحمت طوائفتون کلک اراده و قص کردو یوی در من هم بدوی کې این زلو کا چتا واړی د نهفاز د شریعت او قانونا قوماي زلنونه ویناو ناړی نګون نو نو, نو گمراګی الا نفصو مګر خپل قانونا واماي زورونه کاودینو ځان نشي رسولی تعالی تمین شینس ذکر اسی وانزل الله عليك الكتاب اور الیگلی اللہ پتہوانی کتاب والحکمت والسنت وعلمک او اللہ تا خدری دی ما احکام ما عبارت ته احکام نه خام لم تکون تعلم چې ته نه پوهې نو اللہ تا دا احکام کھول مراد تیسری احکام نه خام بریلیان وئی وئی دینه مراد دای چې پیغمبر علی تعلم ارسی ور توکل علمِ کُلی وَرَوَرْكَوَي خواہ او تفسیر هم لکلی تفسیر کے مشتا تفسیرِ حسینی پیجن ہے نا پیجن ہے جی بخلقی حسینی نا پیجن ہے دا پخوانو مولیانو تفسیر پخوانی مولیان ای بغٹ تفسیر تفسیرِ حسینی تفسیر حسینی دا فارسی تفسیر دے لکلے دے کاشف وعز حیروی حیراتی شیع دے انیس سو دس کے تیر شوی ده دا یو شیع ده دا افغانستان د حیراتی او مولا ده فارسی وان ده تفسیری دی کلی ده ده شیع تفسیری حسینی فارسی که آغا ده آیات دلاندی دی کلی دی اوی وعلم کمالم تکن تالم وی دینا مراد پیغمبر تا اللہ علمی کولی ور کڑو فارس پا ماکانو ما یکونی وی پویکو او فارسی دی وې حدیث کی راضی حدیث حدیث سم جوړ کړې وې حدیث کی, کی راضی چې پیغمبر وې قطره آب در حلق ما ان دیښتا فعلمت بها ما کان وما یکونو تفسیر حسینی برحال خبر ادا چې دینه مراد عالم تکون عالم دا چې دینو احکام ته مراد ځکه چدا سی قرائن او ایاتونا ڈیر گننی ویغی سر بسکے تا سولک شاہ کې شاہ بقارا کی نمبر ایک دوی مسیح باراو ڈویمہ وکل سویمہ ایک سو ایک آوانم دے او دو د انتالیس ہم دے دا بقری <coughs> کما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتقوا عليكم اياتنا ويزكيكوم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون دا څه دې کنا هه مکه څه ال تسوي دې تا ګورې نساتا و يعلمكم علما تكون تعلم پیغمبره سید توکل چې ته پنه پوي دې نو دلته سوې او متهانو ته وي پیغمبر مرالې غلې دې د پاړه چې وي يعلمو الكتاب وعلى حكمه کتاب او سنت د توخی وي يعلمكم د توخی ما سلام تكونو تا تعلمون چې تاسو پنه پوي دې نو څه مطلب امتم سشو عالم ما كان ما د دې معنی مراد مفسرین وي دي الغياب <تصفح> <تصفح> ندی او علمک او خد دی دی الله تعالی تفسیر مدارک والا معنا کای او علمک مالم تکون تعلم من امور الدین و شرایع من امور الدین و شرایع ده شریعت حکومت مراد دانا چاله علم الغیب وکانا فضل الله الیک عظیما او د فضل الله پتا ډیر چې دا شریعت او دینه توخو لا خیرفی کثیره من نجواهم اوکه د شریعتو د قران خلاف سه خلک مشوره او جرګی جوړی چې شریعت ګډوډه تا د شریعت نه واړی د شریعت د نیفاز نه واړی الله وینو په دې جرګو کې خیر نشته دا بل نه کوم که کله شریعت د پار رسوله رکا وټم جوړیږي او سونه منسویم تیاری الله ودا بنه کامی دا الله شریعت بکی لا خیر فی کثیر من نجواهم <تصفح> <تصفح> نشته خیر پاغډیرو جرګو د دوی کې د قران سنت او د شریعت خلاف الا مگر خیر شتا من په جرګې دا غچا کې امر به صدقته چې حکم کوي په صدقه خیرات او معروفین یا پنیکې دنیکې پکا او اسلام بین الناس یا د اسلام په منځ زخل کو کې ها جرګو کې خیر نشته ک خیري نو په دې میټینګ په دې مشوره او جرګه کې خیر ده چې خلق راغونډي او جرګه او مشوره میټینګ کې دا وایي چې را د انفاق ضرورت ته د الله د دین د پاره غریب مسكين د پاره مالو لګاوي وي دې جرګه کې خیر او معروفین یا د دې د پاره مشوره او جرګه چې توحید او سنت او قران به څنګه خور شي او اسلام بین الناس یا د دې د پاره میټینګ جرګه او مشوره دا چې د خلکو منځ کې اسلام شي دو خلک دي دو ډلې دي دو کس بلکه جنگ شر ده د با سنگه جوړ کو وي دقه جربو کې خیر ده او چې د قران او سنت خلاف جرګی دي نو ظاهر کې وکړه کامیاب اخکاری خو اخر وې ناکامي مقدري نه نګورې د دنیا کې چې کفر په زور شوي د يهود نصارا وغیرہ او په اسلامي ملکونو یلغار کړي دي عراق افغانستان لیبیا شام وغیرہ دیولې کړي دي دی سچاله سو عزيز ولي د افغانستان او د ایرغ مسلمانانو د انګريزنا سمورو خره تختوله وکړه چې چل شوه ه اسلام د کنه شریعت ته ايده د شریعت نفاظ نه یری چې په مسلمانانو کې دا حوالہګیا د عامي اسلام ترپ تروانی د مسلمانانو بیا یو حکومت او خلافت را روان دي او د قران یو نظام را روان دي نو راشه چې مخکینه لاره بندګو نو جړگی مرگی وکړي او کامیابی او ناکام وي وفلظکه او سو چې کوي د کارې د غ ماررزات الله د پارهه د له ټولو د ضامنتییا د الله فڅ ذر ن نوې چې وررب کوموندي تجره نظې معجر ډیرل ویشااطې رسوله من بعدې طب نه له ولو د جر د رسول او مخالفینو د قانون د شریت کم خلک چې د شریت د قانون خلاب کويکار جوړ د پیغمبر د اتبا خلاف کوي و من ی شاق الرسول سوچې خلاف کوي د پیغمبر من بعد ما تبیین ال الہدا پس دا غینه چې خکارش واجب شو دتا الہدا سنت یا الہدا قانون د شریعت و او رواني غیره سبیل للمؤمن بغیر د لارده مؤمنانو نا د مومنانو د لار نه علاوه د نور لارې اختیار کړي دا صابې کلام لارې لار پر خلاف د بیراثه پلار پر اسمرهواج روان دی د کوفر او د انګريس په قانون روان دي نو ولي ما تولا وا بلوده اغه ترپته تولا چې ده اوړي ونس لي جهنم زاي داخله کو دلره جهنم تا وسات مسويرو ډير بز ور د ورتلو ده جهنم ان لا لا يخرم مشرک بهي مسله توحيد او رد مشرکینو خدای شرک مسله دل تر اورا خبره د څه شروع ویا هه څه شروع وره نه سیاست دی مدنی نه د اخیری حکم سو قانون قانون ک چمل کې بسی د الله قانونو کتاب بنافذی د دونه تفصيلي وکړه څوک چې خلاف قیدا غصاځا پیغمبر اپام کوده شریعت د نه فاز نه دیوان نړۍ او کده شریعت خلاف جرګی کې کامیابی کی وا نه او په شریعت او د پیغمبر د قانون خلاب کې جهنم به زی دا مسله را روانه تاسو مسله یې راکې رو چیرم کړه نو بیا وره ربط کټکی خبره شروع وا اوس وی ان الله لا یغفرا یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشا الله شرک نه معاف کای الله شرک نه خبره د قانون نه شریعت شروع وا پکې خبره د دا شریعت داسه دا شرک سرهबत مناسبت دا کته اوس اصول یادي نو ما خبره اصول کې نو شرک سو قسمه ده او توحید سو قسمه ده او توحید کې پینځم قسم سو توحید فل حکم او قانون او پشرکياتو کې شرک فعلی کې سلورم قسم سو شرک فل حکم او قانون مدعی شک را دي ورو کنه چې د الله د قانون او د شریعت نه خلاف بل قانون فیصله یې په شرک ده دا مطلب ده دا شرک فل حکم او قانون نه دا نه کوي ته ګوره شرک دا نه دي چې څنګه دا عام او او د بدعتانو اولیان او خیال له چې بوته سجده کول شرک دی او چرته هندستان کې وي شرک چرته دی مسلمانانو کې شرک نه دا هندستان کې بچل شيخ عبدالسلام صاحب خبره کول کوله د صحتور کې او مونږ طالبان شیخ القران رحم الله د پنځپیرو د پنداینم لا قران نو ویلي طالبانو شرجامي مرجامي د کتابونو وي په مسله نو طالبانو پا کتاب که بچار تا دا شرک بیدت نوم را غی مو بے استاز شرک ستا ہوئی دا آغا اندوستان کی چی دیو اندوستان کی اندوان بوتانو سجده چکای آواتایم استاز دا بیدت ستا ہوئی دا دکڑه باجه چکا گئی دیتا بے بیدت دیتا بے بیدت ہوئی دکڑه باجه چکا گئی دا دا جوابو هم مونږ ته دا وی ابا وی دا, دا خو شی القران راه مولات واړو شیخانو باندې الله رحم وکړي چې قران خلکو توخه پدې مزلې پوي کړل پرې ملک خو مولام په شرک او بدعت نه پوي دا چې شرک بدستوي نو اسه نه چې دا نور موليان او بدعتيان غونټي شرک صرف دې توای چې دې بوته چې سجده کوي نو د غزياتې غو یو کا چې شرک ستوي صرف بوته سجدي توي نه شرک چې بوته سجده څنګه شرک دې پیر فقیر نبی ولی بزرگ مړې جمدیتا ساجدار او کو رور سر امدت شویلم شه تفصیل خبر بار 1300 گن اصولو کې قرآن کې مرز را روان دي نو دغرن نو چې څنګه باباو پیر پیر فقیر ترور سر امدت شویل ساجدار او کو شرک دی نو دغه سي شرک دام دي چې د الله په قانون مقابله کې د بل قانون من شه اغه شرک فی الولوہیت ده شرک فی الحاکیمیت ده همشه نو بلتانو دغه شر پره خو سره بوت شر کوی او موحدینو کې بعض موحدینو شر رباباته شرکو او شر پر قانون تا او شر پر حکم تا شرکو نو وي الله زكرا زما شيخ شيخ الاسلام علامه ولی الله کابلګرامي رحمه الله ابوي داوچارا چې قران پاک سورہ نساء کې ان الله لا یغفیر الشرك به ویغفیر ما دون ذالک لمی یشا دا آیات سورہ نساء کې 2 ذلرا یودالمکې تیرشه 100 سولک او دای پتو همدغه دا سويم کمزې کې تیرشه ہا تلش تیرشه و دې کنه تیرشه تیرشه و دې اګه او یودا 100 سولہ دا دوا آیاتونه حالانګه رد الشرك د ټولو نه مضبوطه صورت کمی او دي صورت انعام او سورته مائده ده زور ور ردشه دا, رد دا, دا برا رد خوب غوري سورته انا د شرک زره نه دا پرې ټوله رد کړی دا مضبوطه صورت خو په هغه سورته نو کې دا آیات نشت او, چرت او دی چرت ورو سورته نه ساک ورو او نه ساکې سي دي اصلاح د معاشري وا خبره د سیاست تا خبره دا قانون دا وې دی دې د parallel په دیکې نقطه دا وا چې غوړې صرف هغه شیر غونډې چانه عام دی د نیسا شیر کم شرک دی چې دا, شرک دا الله دا قانون مقابله کی صحیح بل قانون قانون کوي او ویناوې کتاب مې دلاره را لې کړي نه کل کتاب وبالحق لتاقم بین الناس بما ارکل الله دا الله په کتابه فسلي کې خدا مسله په عمل کې چې څنګه د توهي صنعت مسله چا نه بیانول د قانونم چا نه بیانول نو دا مسله اول شیخ القرآن رحم الله بیان او پرې ملکي دو شيخانو چې له چا نه د قرآن خور شویلې یو مولانا او بیদুল্লাহ سندي د مولانا حسیني مولانا حسیني رحم الله د شرف الروحیت ډیر سخرت کا او مولانا بیদুল্লাহ سندي د شرف الحاکیمیت رد کا اودا د وړو خصوصیات الله په پنځویر شیخ کې جمع کړي نو شور یوګه کړو خو هغه وخت کې دا شرف الروح یت ډیر نو د شیخ توجه زیاته هغه تاوه خو بیا په دې دور کې د دی مسلې خدمت شي زما شیخ شیخ ولی الله کاوالګرامي رحم اللهونه کړې ده نو داسې زنينم چې بری علما مشایخو کې بلچا کړی الله والا پوهه ور کړې و په دې دنیا نام لاړ شي من په دغه مسره په دې شهیدم شو نوبره علاقه به دا خبره کوله چې دا یا تیر وړې دې دا پارلې چې څنګه بابا پیر فقیر تر اوره سر امداد شویل شرک دې نو دا رنگ د الله د قانون مقابله کې قانون هم شل ان الله لا یغفیر ان یشرک به الله دا شرک هم نه چې دا الله دا قانون مقابله کې دا کفر من لے دے دے جہنم تزے شا او د قانون منل لري دام شه ده په دېبم جهنم ته ده وایو فرمادونه ذالک ریمایشا او معف کوي ما سیوا د دینه چارارچو واړي و مې شرک چا چې شرک کوه بالله الله سره فقذ زل زلانم بایدا یقینا ده گمراه شو په ډیر لري دا حق نه د شرک فل حاکمیت ردیو کو ویراشه مړه د دې پځې من کې دا نور شرک ونمرت کو چې شرک مکمل شي یا د ساته رات د شرک مکمل کوي نیمګړې نه او مساله د توحیدم پورا بیان او قرانم داسې کوي شرف الحاکیمیت را دیو کو نور پسې د شرف الوهیتم یرا چې پورا شي ټول شرک به ته پورا کم رد شرف دعا کوي خا دا الله نه سیوا چې را مدد کوي دا غوي مورې یا دونا دینه را مدد کوي دا مشرکان من دوني د الله نه سیوا الا اناسا مگر خزو خزو تر ور شر امدد شوی کته و یا یَدُونَ دین را مدد کای الا شیطانم مریدا مگر غی شیطان سرکش لعنه الله چه الله پہ لعنت کڑے دے وقالا دی ویری اولاد تا خزننا شیطان ویری ز بنی کستا میں عبادت استاد بندگان ہونا نصیب مفروزا علیہ ص زما بستا جما بندگانو بندگان کی ص وبرخ ایزان بس بے روانو خو اللہ وی دا وی شیطان امد کڑی دی پسو. پس پر شرک او غیر اللہ ترا مدد شویلو خو اوٹ کے ہمداری اینا دونا ین یا دون می اندونی الا اناسا را مدد کئ مگر د الله نه سیوا مگر اناسا جنکه او خزې خزو تر امدد شوی دې سمه مطلب اناس معنا دا اناس معنا کئ د ابن عباس رضی الله نقل له ابن عباس تفسیر ابن کثیر نقل کئ د ابن عباس نه إلا إناسا قال يعني موتا موتا موتا مدي موتا ابن عباس وہی ابن كثير نقل کړي سند سند نقل کړي دا ابن كثير وہی قال علي ابن ابي طلحه وزهاد ان ابن عباس الا إناسا قال يعني موتا مدي إناسا سن مدي تاسو وینم محمد بن يزيد بن عبد مبارد چی وردوئی؟ اون پیجان؟ علماء طلبی پیجانی مبارد دا مشور نحویان و مولیانو یو سالب و مبارد دا دا یو زمانیو خو یو بلی لیدلی نو یو بلی لیدلی یو, یو دا یو کلی و ابل دبل کریو دا یو دورو اولی مولیانو نو بیو ورپس شیر شروع بیا رستو دا ضربالمثل ګرځیدلې چې یو سړی په یو کلی کې یا په بل کلی کې په یو ځمانه کې او یو بل سره ملاقات نكيږي نو خلک سوي دا ضربالمثلونو شیر جوړ شوی وی ابدانونا فی بلدتن والتقاونا وابدانونا فی بلدتن والتقاونا زمو بدنونه په یو خار کې خو ملاقاتم وی اسیر کأننا کا سالبون وبالمبرد وی ملاقات امدا سي مشکل لکه لک سالمو مبرد چيو بل نودي ده نو مبرد خدایا ساته بازي خرق دانوم غلط وای مبرد وای مبرد غلط ده د مخاليفینو د مبرد نه سره جوړک مبرد د مبرد معنا يښه وي او مبرد معنا يخوون کې نو ډیر تیزو نو چې د سره مقابل منازره کولا نو يخ به نو مخاليفینو د مبرد نه مبرد کړه او یدا یخشو وی 16 شوه وی مطلب نا دا مبرید ده نو دا مبرید وی مبرید خبره لراج مبرید عبدل اکبر محمد بن یزید بن عبدل اکبر مبرید کتاب ده کامل درې جلد کامل دا غیپا 297 صفه درېم جلد کې وی ال اناسا ال الموات مړی الموات مړی ټیک شو واستار شمو او ان یدون د وین را مدد کوي مین د الله نه سیوا الا انا سامګر مدد شوي مړو ترا مدد شي اوسوال شو چی دا څه یادې مړی یع په دې مړو ته انا سا وری وي نو د دې ته جواب به شیخ القران کو شیخ القران مولاوي د قرآن, قرآن, قرآن ورتا مړو تا انا سا خځه ولي وي و یاسل کې د ظالمانو او عوامو منځوارانو د لوی لوی اولیو سره د خزو والا مامله شروع کړې هلانګې دا. دا خو ډېر لوی او دیو غیرتمنو جهادونه کړی دلاله دین کاري کړو دیو سر د خزو مامله وکړه نو دناوي اغا بنارسه او شالې په واچو شیخ بکیسه کوله په پوائچه با کیسا خز خپا او خاون به خوشالو ورته مخپه کیګه شال بدل هر وړم ندیغا آ شال اس پچا چاو پاغ نار زوان او مجاهد ولی باندې دا خزو مامله خز و سره وبڑا کنا الله یو بې ایمانو تاسو شرمادت کاوې دا خزو مامله چې مسر کړې دا ناغې نه رامدد شواي نو ول خطه تاسو خزې جوړی کړی اوئی را مدد کی گئی ورارس این یدونہ من دونہی اللہ اینا سوئین یدونہ ایلہ شیطان دا شیطان پدیم مدد